Bé, bona tarda. Començaríem la sessió plenària de 1 d'abril. Segons hem acordat en Junta de Portaveus, voldríem començar aquesta sessió plenària amb un minut de silenci institucional per la mort de l'expresident de l'estat espanyol, el senyor Adolfo Suárez, en el qual els grups municipals d'Iniciativa per Catalunya, de la CUP i d'Esquerra Republicana han decidit que no hi participarien. Per tant, realitzaríem aquest eh, minut de silenci... Bona tarda. Bé, incorporats els grups municipals restant, després d'aquest minut de silenci institucional, passaríem al que és pròpiament l'ordre del dia de la sessió, de la sessió plenària d'aquest 1 d'abril de 2014. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de les actes anteriors. Estem amb les actes de 30 de juliol i de 3 de setembre del 2013. Algun regidor, algun grup municipal té alguna observació respecte a les actes? Doncs quedarien aprovades per unanimitat i passaria a un breu informe sobre les activitats institucionals portades per mi mateixa com a alcaldessa en el mes anterior. Comença el dimecres 5 de març, ens vam reunir la taula mixta de planificació escolar amb l'assistència del director de serveis territorials, el senyor Albert Ballot, per valorar les perspectives d inscripció i de matriculació i de places pròpiament en el que són els centres d'atenció, els centres d'educació primària de la ciutat de Figueres. Varen tenir reunió de la fundació tutelar, el Consell Comarcal, reunió amb l'Associació de Veïns Cara Tramuntana per tractar temes del barri, reunió amb els organitzadors del festival Ingràvit per programar i per enfocar una mica les activitats d'aquest festival d'enguany 2014. El dijous 6 de març vaig lliurar la medalla a una senyora figuerenca internada en una residència de Lledó que complia 100 anys. El divendres 7 de març, al Cercle Oram, vàrem assistir juntament amb empresaris de, de Figueres i de la comarca una trobada amb, amb l'honorable senyor eh, Conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Santivila, per parlar d'infraestructures a la comarca. El dissabte 8 de març, Visita d'obres al Passeig Nou, que estan ja encarrilant el seu tram final, amb el gerent de l'àrea d'urbanisme, el senyor Xavier Ludevit. Al Museu del Joguet, al vespre, es va presentar el llibre «Dies de frontera», de l'autor figueren Vicenç Pagès, i seguidament a la Casa Empordàs es van celebrar els actes eh, organitzats amb motiu de la, cebro... de la celebració del Dia de la Dona Treballadora. El dilluns 10 de març va esdevenir el patronat ordinari de la Fundació Salut Empordà, l'Hospital, el dimecres 12 de març vàrem assistir, juntament amb l'alcalde de Llers i l'alcalde de Pont de Molins, a una reunió amb el director general d'Infraestructures, el senyor Xavier Flores. El dijous 13 de març, el Teatre Municipal al Jardí va eh, inaugurar, amb l'assistència del conseller de Salut, senyor Boer Ruiz, el Congrés de el, el Laboratoris d'Anàlisis Clínics de Catalunya. El divendres 14 de març, es va lliurar la certificació ADMET a l'empresa que porta el que és el Càering i la cafeteria de l'Hospital de Figueres. Uh, seguidament vàrem, vàrem visitar les obres també en el seu tram final de la, de la plaça del Gra, i al vespre al Cercle Esport vaig assistir a la conferència del doctor Ramon Brugada, cardiòleg i degà de la Facultat de, de Medicina de la Universitat de Girona sobre malalties del cor organitzada per l'associació Corfi. També el divendres 14 de març a l'Hotel Bon Retorn a la inauguració d'una exposició de pintura de l'Anna Maria Constanceu. El dimecres 19 de març a la Rambla i a la plaça Catalunya... Vaig visitar els, els alumnes de col·legis de Figueres i de la comarca que participaven en el rodajoc organitzat pel Consell Esportiu. El dijous 20 de març, el Consell Comarcal de l'Empordà, a la sessió de la comissió sobre la, prostitu la prostitució constituïda en el Consell, i seguidament a la, a, la, a la catequística vaig assistir lliurement als premis del primer concurs de fotografia Ferran Pou de meteorologia i aigua en el marc d'aquestes primeres jornades organitzades a Figueres per, eh, sobre aquesta temàtica d'aigua i met meteorologia. El divendres 21 de març vaig visitar al dematí les obres que s'estan esdevinint en caràcter particular la mesquita del carrer Tapis i el vespre a la presentació d'un llibre també d'una autora figarenca, la Fer Marcellès, de l'escriptora figarenca Mercè Quartiella. Seguidament el concert de l'Orfeo Andonestiarra organitzat per la Fundació Gala Salvador Dalí. El 22 de març varen fer un vol juntament amb el tercer tenent d'alcalde i regidor de fires a eh, la fira del, del Bunyol, a la fira de, de Sant Josep, acompanyats de l'organització pròpiament de, de la fira. El diumenge 23 de març participació també la cursa de Sant Josep en, aquest, en el marc d'aquesta mateixa fira. El 24 de març es va eh, inaugurar el servei de Rodalies que connecta l'Alt Empordà amb el Maresme, Figueres amb Mataró, amb el Consell de, de Territori i Sostenibilitat i el vespre el Cercle Esport, el debat a la conferència organitzada pel Col·legi d'Arquitectes sobre el Pla General de la Ciutat. El 27 de març, també en el Cercle Esport, es va celebrar una conferència organitzada per l'Associació Figarenca de Malalts de Càncer sobre hàbits saludables, amb el sota el títol Bona Taula, el Servei de la Salut. I aquest dissabte 29 de març a la plaça Josep Pla, els actes del tricentenari promoguts per la comissió del tricentenari amb l'assistència de la comissari, el senyor Miquel Calçada, exposició que romandrà per el període de 15 dies a la plaça Josep Pla de la ciutat. Aquesta seria un breu resum de l'activitat institucional pròpiament d'alcaldia. El punt número 3 de l'ordre del dia seria la proposta relativa aprovar inicialment un expedient de suplement de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries. Té la paraula, primer tenent d'alcalde, regidor i discreta, el senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, es tracta d'aprovar inicialment aquest expedient de suplement de crèdit per transferències el primer que tenim aquest any. Les eh, partides que es donen d'alta són una per import de 100.000 euros per l'arranjament de la plaça de Ramon Montaner amb motiu d'aquest 175 aniversari d'aquesta institució. Una partida de 18.000 euros per despeses de festes majors i altra de 20.000 euros per despeses de la mostra del vi. Això es financia amb una baixa en les adquisicions del patrimoni de la Casa Nou Viles de 100.000 euros Despeses de gestió d'expedients i signatura per 25.116 i eh, diversos conceptes personal 2014 per 12.883. Una vegada exposat al públic eh, i facultat a l'alcaldia de presidència, eh, eh, aquest acord quedaria complimentat. I, eh... Sí, senyor Montfort. Sí, m'agradaria, si em poguessin dir, en quin punt queda... Eh... ...l'adquisició de la casa nou, i, i nou Viles i si entrarà amb alguna mena d'entre de, cometes Treque... La, el, ...el bingo del carrer Sant Pau o quina previsió hi ha? Bé, la primera part de la pregunta és que continua el procés eh, per l'adquisició de la casa Nou Viles amb els estudis tècnics, amb les valoracions que s'han de realitzar. El que està clar és que la urgència que tenia en aquests moments el poder assolir i remodelar la plaça del Ramon Montaner és molt superior al que preveiem que té el procés de l'acquisició de la Casa Nou Viles. Que, eh, la segona part de la seva pregunta sobre el trueque Eh, eh, que és una figura bueno, jurídicament acceptada però que no seria aquesta la que s'utilitzaria en absolut per a fer qualsevol tipus d'operació eh, en aquest cas concret. Eh. Bueno, és que La pregunta era en aquests termes. No, D'entrada de, dir que no, no, és, no és que ens han... En és a dir, no, no estem a, a favor eh, de l'adquisició de Casa Nou Viles no és que estigui preocupat perquè no la comprarem eh? tot el contrari, primer clar això i després, va poder la paraula no és l'afortunada però si, en, si pot ser que algun tipus d'acord amb el Consell Comarcal de que ara has adquirit la Casa Nou Viles en el 100% dels seus metres quadrats i pot entrar en joc eh, algun canvi o alguna moneda de canvi amb el, amb el bingo del carrer Sant Pau era anava per aquí, no sé si potser no és un truque però no sé si s'entén el sentit de la pregunta segur que s'entén eh? bé, eh, en aquest moment repeteixo el que s'està fent són les valoracions de les diferents eh, les dues edificacions la Casa Nou Viles és una casa que, com sabeu, està compartida, la propietat, l'edifici local del carrer Sant Pau. Hi ha una, un contracte de lloguer amb opció de compra, import del lloguer, que va totalment a l'opció de compra, és a dir, l'Ajuntament en aquests moments pràcticament el que està fent és pagar ja eh, l'adquisició d'aquell local. Aquesta opció de compra té un termini d'exercici de fins a 15 anys, per tant estaríem totalment dins de període i no ens preocupa en aquests moments aquesta situació. Anirem treballant-ho i en el moment més adequat, amb totes les previsions i tenint clar el, la destinació de cada un dels locals, es faria l'operació, però no és quelcom que sigui immediat i per això precisament és aquest canvi de destinació d'aquest import que teníem previst per l'adquisició en aquesta altra, que és l'arranjament de la plaça del Ramon Muntaner. Senyor Font. Gràcies. El, el nostre brut serà una abstenció, no tant perquè estiguem en contra de, doncs de moment, no fer la compra aquesta de la Casa Nòvila, sinó que entenem que les presses per arreglar la plaça del del Montaner responen, responen més a, a interessos preelectorals que no pas a les necessitats reals de, de la ciutat. Bé, en relació, bueno, potser, doncs, amb una mica més d'informació, eh, no, no, no, no són interessos preelectorals. Eh, vull dir, hi ha un, una plaça que té unes necessitats de fa anys, però sí que és una realitat que aquest any el Ramon Monteret s'alibre el, 75, el 100, 175è aniversari i entenem que un retorn, una dignificació de l'espai públic de l'Institut és el moment més adient per fer-lo i, i així mateix se'ns ha sol·licitat per part del, del propi institut vull dir que no anem el 2015, nosaltres ja anem a 1 d'octubre de l'any 2014 que és el que ens agradaria tenir aquesta plaça arrenjada a petició del propi institut i de cara a el moment més adient que, que, que creiem que és aquest justament quan celebra libra el seu 175è aniversari és aquest el motiu eh, de, de la de urgència i d'aquest canvi de, de partida sense perdre de vista la finalitat que tenim que és de l'adquisició del local del carrer Sant Pau voluntat compartida tant per l'ajuntament com per el consell comarcal aquí Seguim tenint una, una necessitat d'ubicació del que són les dependències administratives de serveis socials. El Consell Comarcal té atorgada una subvenció de pla únic d'obres i serveis per rehabilitació d'aquest espai i, per tant, necessitem trobar l'encaix des del punt de vista jurídic i des del punt de vista econòmic perquè això aquesta adquisició pugui ser realitat i, i pot tenir algun paper aquesta part que és propietat del Consell Comarcal de la, de la Casa Nou Viles. Això segueix sent d'interès municipal i estem treballant aquest expedient. Ara bé, la partida actual per inversions que hi ha en el pressupost destinada a aquesta part de la Casa Nou Viles, que tampoc respondria a la seva totalitat, per tant, el finançament es, es, es, es tindrà que buscar en el seu moment. Entenem que ara és molt més idònia destinar-la per aquesta urgència de remodelació d'aquesta plaça de l'Institut en aquest any que fa el 175è aniversari. És aquest el motiu. Mireia. Gràcies senyora alcaldessa. Nosaltres hem tingut per costum votar a favor de totes les modificacions del crèdit que en base a dos criteris un que fossin qualsevol criteri de caire social, l'altre que fos per atendre una causa clarament sobrevinguda a nosaltres ens sembla que remodelar la plaça de d'un Ramon Montaner social jo diria que no i sobrevinguda encara menys, aquella plaça fa anys i anys que tothom és manifest que està malament i que és el 175 aniversari, potser deu fer 150 anys, no? Que sabem, que aquest any vinent serà el 175 aniversari, per tant ens sembla una mostra d'aquesta manera de treballar, de posem diners en caixetes no? i llavors ja els anirem moguent quan fan el, no, encara no fan ni tres mesos doncs que hem obert aquest pressupost. Si estava previst arreglar la plaça Ramon Montaner, doncs haver posat el pressupost conceptual, conceptuat com a tal, anar tres, els tres primers mesos de l'any i ja començar a fer aquests canvis i sense atendre els canvis que poden acabar vinguent doncs, per temes socials, per temes realment sobrevinguts, no ens sembla massa massa coherent. Per tant, el nostre vot serà d'abstenció Sí, gràcies senyora Caldeze pel nostre vot serà d'abstenció i per allargar me subscric totes i cada una de les paraules de la senyora Mata les coses no es fan així Sí, el, el vot del Partit Popular, nosaltres hi votarem en contra. Aquí tenim un informe del secretari, quan és habitual doncs, és, no s'ajusta la legalitat i per tant no hi votarem a favor. Ara sí que hi volem, dir un parell, volem comentar alguna cosa bueno, del tema del carrer Sant Pau. Ja s'ha dit, crec que ja ho hem dit totes en el nostre grup, és continuar doncs, llançant aquests diners, almenys nosaltres és el nostre punt de vista que es van llançant més darrere més aquests diners per a aquest lloguer. I després, en quant a l'arranjament de, de la plaça de Ramon Montaner, sí que el dia de la Comissió Informativa... Bueno, o no, no sé, ara no recordo si ens va comentar alguna cosa... Sí, el dia que van a parlar d'aquest doncs, arrenjament, però no se'ns va comunicar el que es faria. A llavors ho van veure a la premsa i realment nosaltres veiem que 100.000 euros, és que són molts diners, eh? som, sim, però molts i molts diners, i llavors veure que tot plegat doncs, faran un arrenjament, bueno, segons el que diu aquí, doncs, en primer lloc es demolirà el paviment existent, se'n posarà de nou llavors bueno, doncs algun arbrat eh, algun tronger vull dir que realment 100.000 euros si realment han de fer això jo crec que s'ho han de fer mirar és, és que ningú s'ha ha explicat no? com habitualment ens expliquen doncs, bueno, eh, dius farem això, farem l'altre vull dir que ningú ens ha dit res i llavors apareix bueno, com és habitual a la premsa, però és igual en aquest cas encara que ens haguéssim acceptat per la premsa el que sí que realment creguem que 100.000 euros bueno, per una, el paviment no, el senyor Quim aquí sembla no? el paviment, uns trongers i quatre uns perterres en davant de l'església i jo crec que, repeteixo t'insisteixo, 100.000 euros nosaltres crec que intentaríem gestionar-ho per una quarta part diria jo eh? gràcies bé, en tot cas això és una modificació per rehabilitar partida partir d'hi haurà un projecte eh? el primer que fem és, és encarregar projecte i jo li dic que 100.000 euros no és ni molt menys tot el que seria necessari per aquella plaça i el que ens havia demanat la, la direcció del, del, del centre justament la seva aspiració era molt més important una remodelació molt més integral i eh, eh, ens demanaven un projecte molt més important que anirem fent per fases però que realment en aquest moment el projecte que s'està redactant i que està comprovat bueno, que tot que podran tenir ocasió de veure eh? que no, no és plantar tres arbres i, i, i no sé què més ha dit arrencar l'asfalt o no sé com ho ha dit.. No. Eh, amb el projecte vostès podran, bueno, amb el projecte tècnic que s'està redactant, podran comprovar tot el que s’hi fa en aquella plaça i el, i el, i el que s’hi farà. Bé, jo m'he basat a dir el que diuen aquí al diari Girona. Si vostès ens haguessin passat el projecte ens ho explicat, dos m'hagués estalviat. No he dit ni asfalto, he llegit just aquí i crec que asfalto no ho posava. I segona cosa, vostè diu que demanen Bueno, també li puc contestar per demanar bueno, no sé que s'ho paguin a veure, no, no, no. seria fer de magoja barata dir que s'ho paguin ells, no vull dir, ells demanen una cosa que és un ja, espai públic, és eh? un espai públic. Bueno, però és que vostè ho ha enfocat, demanen bueno, doncs, miri, per demanar hi ha molts veïns que demanen i porten poder molts anys i no els hi han fet a veure, no, que entenc que s'ha de fer una millora i que bueno, és el 175 aniversari, que ells ho demanen fa temps però no digui amb aquesta manera que ho demanen bueno, miri, per demanar hi ha molta gent que demana, eh? gràcies Mol bé. Uh... Únicament volia dir que en aquest descrett no hi ha cap informe meu. Molt bé. Passariaem a votació la, la proposta. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Resultat, senyor secretari? S'han de més 20 vots, 3 afirmatius, tres negatius i quatre abstencions. Quedaria aprovada la proposta del punt de l'ordre del dia número 3... Passaríem... per senyor Monfort, sí. Sí, no, per explicació de vot. El vot, de, el vot del nostre grup, evidentment, ha sigut a favor, perquè creiem que destinar 100.000 euros a, una, a un projecte que sabem que que sabem que és necessari i que sabem com acabarà, és molt més bo que no gastar 100.000 euros en, en una compra d'una casa Nou Viles, que no sabem exactament ni què ens costarà ni, ni, ni per què serà. Ara bé, també entenem, com deia la Mireia, que És molt estrany que a mesos després o pocs mesos, no, dos mesos després d'aprovar un pressupost, un projecte d'aquestes característiques i d'aquesta envergadura es fagi a base en una transferència de crèdit. però en tot cas contents de que elsquins 100.000 euros vagin destinats a un projecte com aquest. Bé Gràcies doncs per la seva posició, però els hi reitero que aquesta oportunitat que hem vist de disposar d'aquesta partida ve provocada per la voluntat que tenim de que això estigui acabat en el moment, en què es esdevinguin els actes de celebració d'aquest 175 aniversari, que seran el mes d'octubre. Per tant, és una qüestió tècnica jurídica de poder habilitar una partida i de fer el procediment que toqui de redacció de projecte i de contractació de les obres. Per tant, és aquest el motiu d'aquesta oportunitat que hem vist en aquest moment i sense perjudici que seguirem treballant per trobar la manera d'adquirir el local de Carrer Sant Pau i la Casa Nou Viles que correspongui totalment a la ciutat, a l'Ajuntament i eh, no estigui a parts eh, indivises amb el, amb el Consell Comarcal. Passaríem al punt número 4, el dictamen relatiu aprovar el text de la declaració reclamant el retorn dels documents que van ser requisats al fi de la guerra civil. Té la paraula el regidor d'Acció Cívica, senyor Sergi Garcia. Gràcies, presidenta. De tal com vam poder veure la comissió informativa, aquest dictamen... Uh, parteix de la proposta de la pròpia Comissió de la Dignitat en la qual se'ns notificava que les darreres recerques mostraven doncs, uh, que en el fons d'arxius de Salamanca s'hi trobava documentació d'aquest Ajuntament i per això aquest, aquest dictamen proposa aprovar el text d'aquesta declaració de la Comissió de la Dignitat que s'adjunta en el dictamen en segon lloc, notificar els acords a les institucions pertinents i, en tercer, facultar a l'alcaldesa presidenta la realització de tants actes i gestions com calguin per a l'execució dels acords. Alguna intervenció al respecte? Senyora Almedo. Sí. Nosaltres hi donaríem suport només en el l'últim paràgraf, no, bé, no, en el últim paràgraf o tampoc que posa per tant, exigim la immediata restitució per part del Ministeri de Cultura. Si es pogués fer una esmena i posar de... en el punt sí. A veure, aquí on t' per tant exigim la immediata restitució si es pogués posar, demanem. En el punt sí sí en El punt siè. Sí, el punt 6. Per tant, exigim la immediata restitució per part del Ministeri de Cultura. Amb un demanem? Vostès sí. podrien assumir... No, i a més a més ens comprometem també, perquè això ja fa temps que es via, també crec que en el Congrés dels Diputats es havia dit, no? i porta temps aquest tema, doncs també ens comprometem a dir al eh, bueno, doncs Ministeri de Cultura a través de la nostra diputada que també s'acceleri no? tot això que ja porta, porta temps. Senyor Garcia, vostè que ha treballat aquest tema, com ho veu? Gràcies, presidenta. Bé, el, aquest text reprodueix exactament el, el que és la declaració de la Comissió de la per tant, jo no m'atreveixo a acceptar cap modificació. Homes, realment, si és una qüestió semàntica, jo crec que hauríem d'arribar una... Realment, per aquest tema, si això es podés demanar per unanimitat si la, la literalitat d'aquest acord que és el que ha aprovat la Comissió per la Dignitat si vol fem un aclariment en l'acta, diguem que eh, l'exigir podria ser entès en termes de demanar fervorosament però eh, Seria una manera de poder respectar el text sense entregar conflicte, sense prejudici de que clarifiquem la nostra postura, que la nostra voluntat és, és, és que tornin. Vull dir, l'exigència pot ser modulada, diguéssim, amb un demanar. Podem fer l'aclariment, ara, modificar el text és el que ha sortit aprovat de la, de la comissió. Bé, doncs nosaltres farem una extensió, però també ens comprometem a demanar-ho, vull dir que, que sí, que ja porta molt temps, i a veure si podem assallar una mica. Gràcies. Molt bé, doncs passaríem a la votació. Un moment, es manté l'esmena o no? No, no, no. Hem mantenir el que és el text o literal que ha sortit de la Comissió per la Dignitat. Passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? Resultat, senyor secretari? Són només 20 vots, 17 afirmatius, que amb negatiu i 3 abstencions. El punt número 5 de l'ordre del dia seria el dictamen relatiu a aprovar l'expedient per l'atorgament d'una concessió de domini públic amb destí al bar a la piscina descoberta i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques Aquest és el dictamen relatiu a eh, que en 5 de febrer de 2013 el ple de l'Ajuntament va aprovar el plec de condicions administratives particulars i prescripcions tècniques per adjudicar una concessió de domini públic en, desti en destinació a bar a la piscina descoberta, seguint el procediment obert. Aquesta licitació l'any passat va quedar deserta, ja que no es va presentar cap proposició i es va iniciar un nou expedient d'adjudicació, que també va quedar desert. Vist que continua sent necessari el servei de bar pels mesos en què està oberta la piscina descoberta i ja atès l'informe de justificació de necessitat, a més pel tècnic d'esports, Cobran l'expedient es considera pertinent iniciar novament l'expedient per la concessió de domini públic amb destinació a bar a la piscina descoberta de Figueres, d'acord com aproveu el que preveu la Llei de Contractes i el Reglament de Patrimoni del servei, del dels ens locals. La Comissió Informativa de Territori i Serveis a les persones proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient d'adjudicació per atorgament d'una concessió de domini públic amb destí a barra la piscina descoberta mitjançant procediment negociat sense publicitat. Segon, declarar la tramitació pel, tramit, pel tràmit d'urgència. I tercer, aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. I quart, autoritzar l'alcaldia a presidència a fi de que realitzi els actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors. Tal com s'ha explicat a la part expositiva d'aquest dictamen, es tracta de... estem a mes d'abril, amb vistes a l'obertura de la piscina descoberta aquesta propera temporada d'estiu, voldríem que tornés a haver-hi servei de bar de la manera que havia estat en els anteriors estius, en el, en, el, en el del 2013, en què va ser impossible obrir-ho, eh, atès la manca de concurrència de cap empresa, o de cap entitat que estigués interessada en explotar-lo. Havent-se treballat l'expedient... Uh, la, la novetat respecte als plecs que sortien en, en anys anterior és la, que, no, que no es demana cap preu per l'explotació sinó que únicament es demana una fiança de 500 euros per, qual, per respondre de qualsevol dany que pogués haver-hi a les instal·lacions i que es retornaria íntegrament en cas que la finalització d'aquesta concessió no hi hagués cap dany per tant el canon és gratuït si bé com a millora qui estigui interessat en l'explotació del bar pot oferir-ho com a millora per tant entenem que eh, d'aquesta manera la gestió o l'explotació d'aquest bar per la temporada d'estiu es pot convertir molt més atractiva i trobar alguna entitat, alguna empresa que estigui interessada en la seva explotació senyor Monfort Sí, no, el, el vot del nostre grup serà una abstenció sí que valorem positivament que no s'hagi de pagar per, per tenir però creiem que continua sent un, una, una oferta poc, poc atractiva i que pensat bé i amb temps segurament s'hagués pogut fer com que hagués sigut més, més interessant i que hagués pogut ajudar fins, fins i tot a, a donar-li una mica més de vida en aquella zona a, a unes hores a, diferents a les que s'hi practiquen les, les activitats esportives ja, diguem-ne migdies o o més, cap, o més cap al vespre i no, simplement demanar això que de cares a l'any que ve eh, mirem de buscar alguna fórmula que pugui, que, aprofitant que l'entorn d'allà és, és un entorn agradable eh, doncs mirar de, mirar de fer qualsevol com més atractiu perquè la veritat és que em costa de creure que que, bueno, que, que això sigui atractiu per, algú, per algú i al final potser sí que alguna empresa que, que, que ja es dediqui al sector i que això sigui un mes a més parell i que no hagi de fer cap, cap mena d'inversió millor pot acabar Assumint, però la veritat és que crec que, que es podria haver treballat millor. Per tant, entenem que cal procedir a votació. Vots a favor? Abstencions. Resultat, senyor secretari? S'han més 20 vots, 19 afirmatius, una abstenció i cap negatiu. Molt bé, passaríem al punt número 6 de l'ordre del dia. que és el dictamen relatiu a provar inicialment la modificació del conveni de col·laboració amb Casa Cultural d'Andalucía de l'Alt Empordà per la sessió d'ús de part del Centre Cultural del Molí de l'Anguila. Té la, la, la paraula el tercer tinent d'alcalde, perdó, el segon tinent d'alcalde i eh, regidor, eh, Josep Maria Godoy. Gràcies, alcoolesa. Uh... Aquí la proposta de modificació del conveni, que uh, s'ha acordat finalment amb la, amb la, per assemblea de la Casa dAndalusia, és un procés que, que, ho vam estar que ho hem estat treballant durant molt de temps amb la Junta i finalment uh, la proposta es va aprovar per assemblea el, fa uns dies. Uh, la proposta es basa, uh, tal com en posen el segon paràgraf del dictamen, cedir eh, fer el canvi de que la casa d'Andalusia fins ara tenia la gestió eh, per conveni, la gestió de, de, tot el, de tota la, la sala de, de, que estan ocupant en aquests moments, el molí de l'Anguila i en aquests moments el, el que es proposa és un canvi Eh, cedint nosaltres eh, passa a ser eh, a recuperar la gestió a l'Ajuntament una altra vegada com, eh, com a l'inici i a canvi es deixa un espai a l'entitat el que és el despatx eh, de manera exclusiva eh, la possibilitat d'utilitzar la sala d'assaig dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda i la, la possibilitat d'utilitzar la sala polivalent la sala, la sala grossa 25 dies l'any per la realització de les activitats pròpies de l'entitat d'aquesta manera s'aconsegueix dues coses per una banda per la Casa d'Andalusia no han de fer front a totes les despeses de manteniment de l'edifici el llum, el gas, l'aigua i ni a les despeses de gestió de tot el que comporta les assegurances i el control d'accessos de les activitats que estan desenvolupant d'aquesta manera ho assumim l'Ajuntament i per al davant de l'Ajuntament guanyem un, un espai Uh, vist que sobretot uh, uh, a partir de les activitats que es fan dels centres cívics cada vegada hi ha més demanda d'espais uh, per fer activitats uh, a partir d'això de, de les activitats de, de, la, de les associacions i entitats de, de la ciutat doncs poder gaudir d'un espai uh, amb moltes més, moltes més hores durant tot el dia que realment cada vegada ens fa més falta <coughs> perdoneu Uh, arrel de les, de les diferents converses a part d'arribar en, en, aquest, en aquests acords també uh, doncs, uh, se'ns va demanar que poguessin de facilitar a l'Ajuntament els facilitaríem un lloc per poder amagatzemar doncs, tot el material que tenen i a banda uh, en les parets de, de, en unes quantes de les parets de, de, de la sala polivalent uh, que ara hi tenen instal·lades doncs, totes les seves uh, les seves coses, eh, fotos i altres eh, coses doncs poder posar unes tanques eh, movibles perquè es puguin, perquè es puguin doncs, quan hi hagi activitat que hi hagi, perquè no es faci malbé tot aquest material doncs es pugui tancar i quan hi assisteixi a la Casa d'Andalusia ho pugui. En tot cas jo crec que és una bona solució eh, per a tothom eh, per a la Casa d'Andalusia com a associació eh, tots els seus recursos els poden destinar a fer les activitats realment és el que, el que correspon i no un, amb despeses de manteniment d'un edifici i per part de l'Ajuntament doncs hi haurà molt més facilitat i molta més agilitat de disposar d'uns espais que realment eh, cada vegada són eh, més interessants i més demandats per part de diferents entitats i associacions de la ciutat. I per tant, es proposa al ple aprovar inicialment la modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la Casa de d'Andalusia per l'associació d'ús de part del Centre Cultural Molí de l'Anguila, que s'adjunta com annex al present d'acord. Exposar l'anterior acord al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anuncis al budget oficial de la província i al teleranunci de l'Ajuntament, durant el qual es poden formular alegacions o reclamacions. Considerar aprovat definitivament la modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Figueres i la Casa Cultural d'Andalusia per la sessió d'ús de part del Centre Cultural Molí de l'Anguila, en cas que no es presentin alegacions o reclamacions en el tràmit d'informació pública, sense necessitat de l'adopció d'un nou acord. Notificar aquest acord a la Casa Cultural d'Andalusia, el Cap de Cultura, els tècnics municipals competents en llicències d'activitats, a l'arquitecte municipal i al tècnic de manteniment urbà. Facultar de l'acaldia i presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execció dels acords anteriors. Gràcies. Senyor Font. Gràcies. El vot de la CUP serà positiu. Aquest és un tema que nosaltres fa molt de temps que reclamàvem, de fet... Fa gairebé quatre anys encara no teníem representació i ja vam presentar una moció demanant eh, més o menys això. Eh, no, no perquè tinguem eh, cap, cap mal desig ni, ni, ni cap persecutori especial a, a cap entitat, però sí que entenem que en el context en què està la nostra ciutat en què hi ha una manca evident d'equipaments eh, culturals, no té sentit que algunes entitats els disposin en, en exclusiva, sinó que el que s'ha d'intentar és que totes les puguin fer servir i a més a més entenem que el conveni que hi havia tenia, no diré irregularitats, però sí coses molt poc clares com el fet de que altres entitats haguessin de pagar en aquesta entitat doncs un cost absolutament exagerat per fer servir la sala o que poguessin fer servir un bar construït per l'Ajuntament. Nosaltres demanàvem la creació d'un nou conveni vostès el que hem fet és adaptar-lo en, en grans mesures acaben dient coses que bueno, no són del tot acceptables no ens acaba d'agradar el fet aquest que les, a les parets hi continuï havent-hi ús exclusiu per part d'aquesta entitat aquestes coses que vostè feia referència doncs les verges i tot això no, no, no tant perquè siguin verges i estiguem en un estat like i nosaltres entenem que, que en un equipament municipal no té perquè haver-hi doncs, símbols religiosos a les parets però sí doncs, que entenem que si és un espai que faran servir totes les entitats de, de la ciutat, doncs no entenem encara que ell posin elements mòbils que ho puguin tapar o destapar un moment concret. Entenem que ha de ser amb, amb ús igualitari per totes les entitats de posar-hi si en un moment necessiten alguna cosa, i després treure-ho. Però, en tot cas, estem contents de que hem arribat a, a, a bona fi i votarem a favor. Eh? Senyora mata. El nostre vot també serà favorable perquè després de 7 anys s'ha fet tot una volta el marcador i venen a les posicions doncs, que des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana, que en el seu moment van presentar la moció que proposava la CUP, doncs, eh, sosteníem justament això, que un equipament municipal ha de ser de ús municipal. A nosaltres ens agrada molt que ens hauria agradat molt que la Casa Andalusia hagués pogut fer ús de fruit durant molt de temps del Molí de l'Anguila a condició de que Figueres n'hi haguessin molt de Molins de l'Anguila. Però que Figueres no n'hi ha molt de Molins de l'Anguila i a més a més hi ha un dèficit clamorós de les entitats. Per tant, ens ha semblat sumament injust que al llarg d'aquests anys aquesta entitat, aquesta o qualsevol altra, hagi pogut fer aquest ús exclusiu. I a més a més ens desagrada encara aquests deixos que comentava el senyor Font, de que potser eh, amb un horari molt privilegiat, que continua sent amb aquests 25 dies d'ús l'any exclusiu, potser... Eh, continuï sent un local més d'uns que d'uns altres. A mi m'agradaria si han fet algun estudi de, per exemple, estudiar quin nombre d'activitats han fet o quina correlació de socis té la casa d'en amb una altra que justifiqui doncs, aquest, aquesta exclusivitat, si s'ha si ofert a les altres entitats i si altres entitats han, han fet. A mi només hi ha una cosa que, que m'hi fa pensar molt. Jo penso molt amb el casino menestral i si vostès hi han anat i han estat enxubats a qualsevol dels infinits actes que es fan cada dia, cada per allà i moltes vegades el que hi ha al molí de l'anguila i crec que no, el tracte no ha estat el mateix per dos eh, institucions exactament il·lusives iguals a la nostra ciutat. Alguna altra intervenció? Sennyor Godoy, si us plau si pot contestar? Uh, en tot cas el, la, la qüestió que, que demanen de, de conure, per una banda el tema de, de les parets bé senzirament estem parlant de que el que hem demanat i hem sol·licitat és una modificació del conveni que podíem fer un conveni nou, però s'ha fet que hem cregut oportú, doncs, deixar tota la qüestió principal general tal com estava, eh, bé, en un moment determinat, en un es va ofertar aquest conveni, se'ls se va donar aquest conveni, per tant, també eh, s'ha d'entendre que doncs, aquesta entitat, d'alguna manera, vulgui eh, tenir doncs, a, algunes, algunes preferències en aquest espai, perquè, d'entrada, el que haguéssim pogut fer és dir doncs, que no volien modificar el conveni fins a l'any 2018, que, ens, que és com s'acaba la, la concessió. I per tant encara estaríem aquí. Per tant, entrem en una, una fase de negociació que jo crec que no. Eh, el tema dels elements, tal com s'ha pensat per poder fer, doncs no, no importunarà a ningú i de, de cap manera. Pel que fa, la, la comparació que, que fa amb el, el casí no però em sap molt de greu que faci aquesta, aquesta comparació, perquè el casino mestral l'Ajuntament, en aquests moments, eh, si no ho vaig errat i em corregir la senyora Alcaldessa, doncs hi tenim destinats i 4 milions d'euros amb la rehabilitació de l'edifici del casino menestral. I se'n veu posar-li uns quants més, de milions no ho sé, però d'uns quants d'euros més. Per tant, eh, fer aquesta comparació del tracte que tenim amb l'Ajuntament amb el Casino, amb el Casino d'Andalusia jo crec que en aquests moments no correspon i menys eh, concretament en aquests moments que estem en negociació per poder eh, arribar a una bona fida d'acabar va doncs aquesta eh, equipar l'interior del Casino Manestral en tot cas eh, celebro que el seu vot positiu eh, però volia comentar aquests aspectes senyor Borrego gràcies sí, senyora presidenta la meva intenció no ha però davant del de de que, que estic sentint eh, no puc deixar d'intervenir a veure primer de tot perquè a veure, davant de l'ignorància, ignorància en parets no hi ha no hi ha verges, només hi ha una verge vull dir només hi ha, hi ha altres coses, que aquests senyors tenen com que l'altra entitat tenen una sèrie de records i punt És eh, recordat que a la Bonilla de l'anguila hi ha dues més institucions dues més institucions que també estan en dos locals i que no estan parlant aquests senyors d'aquestes dues, dues institucions i l'estan fent servint exclusivament i ningú se'ls ha demanat en aquestes dues institucions que les comparteixin se les ha demanat només a la Casa de Cultura d'Andalusia la Casa de Cultura d'Andalusia ha dit que sí aquestes altres institucions vostès no les ataquen ni diuen res i també estan fent servint dos locals en exclusivitat per tant, realment si és perquè és l'entitat que és ho entenc però, esclar, re, siguem tots iguals, no? Si hem que de demanar que es compartessin els locals, també tenen que compartir que les altres dues institucions també comparteixin els dos locals que també poden servir, servir a altres institucions de la ciutat. Sí, sí. Senyor Font. Sí, nosaltres no estem atacant a cap entitat. Lamento si el senyor Borrego s'han atacat... Eh nosaltres des d'un principi estem parlant de totes les entitats ho hem, ho hem dit no només en el cas del Molí de languila, sinó en altres casos d'equipaments de, de la ciutat el que sí que entenem és que la sala polivalent del Molí de l'Anguila té unes característiques molt especials i molt peculiars que la fan especialment desitjable per la resta d'entitats de la ciutat cosa que no tenen els altres dos espais que com vostè, vostè diu cert també fan servir exclusiva a altres entitats no m'ha quedat clar, m'ha dit que no hi ha, no ha versies penjades a ah, una, a, ah, a, ah, valent vale. No, en mateix sentit, jo no, no admeto que, que ens ataquem a ningú. Jo no he fet esment de cap entitat i he parlat sempre, perquè ha estat especialment curosa, amb la gestió del conjunt del molí de l'Anguila. És evident que si parlem de la remodelació d'un conveni, és un conveni amb una entitat i no amb les altres, que suposo que en el seu moment també es farà. Però en tot cas, el que estem parlant és de l'ús de l'equipament i eh, he parlat d'un equipament que és el, el, el, el molí de la Anguina com he parlat d'una institució que l'enalberg a moltes altres com és el casino menestral Bé doncs eh, celebrem diguéssim que aquest conveni positiu per tothom que permetrà que ara hi ha tres entitats gaudint d'aquestes instal·lacions doncs que en puguin gaudir moltes més Passaríem a la votació eh, Vots a favor? Unanimitat, doncs havia entès que algú s'abstenia, però no, veig que... Unanimitat, perfecte. Passaríem al punt número 7, el dictamen relatiu a sol·licitar la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya els dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada a la ciutat de Figueres per l'any 2014. Té la paraula el primer tenent d'alcalde i regidor de Comerç, promoció econòmica, senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, efectivament es tracta exactament d'afegir dos dies més en els que és possible tindre obert els comerços en la ciutat. Tenint en compte que som municipi turístic, això afectaria en aquells comerços que estan fora de l'entorn del que constitueix el propi municipi turístic. Fetes les consultes amb les associacions de comerç, s'ha consensuat i que aquests dos dies siguin l'1 de maig i el 14 de desembre i amb aquests termes el que faríem seria proposar-ho i aprovar-ho avui per traslladar-ho a la Generalitat de Catalunya Senyor Font Gràcies El vot de la CUP serà negatiu en aquest punt sempre ens hem posicionat en compte de la liberalització d'horaris comercials, creiem que que afavoreix el, a, les grans, a les grans botigues i a les, les franquícies i perjudica el petit comerç. Som conscients que això no és una cosa que vostès facin perquè volen, sinó que els arriba des de dalt, però entenem que, que escollir el dia 1 de maig ens sembla una, una broma de mal gust. Un dels problemes que té la liberalització de comercials és la, el, els drets dels treballadors d'aquestes de, botigues i agafar i fer eh, possibilitat que, que els comerciants puguin obrir el, el dia del treballador, doncs em sembla això gairebé gairebé un, una broma i un, un insult el que és la, el, el dia de l'1 de maig s'ha fet en la memòria dels, dels anomenats dels, els, la lluita dels treballadors pels seus drets Senyor Casellas, som... sí, hi havia el senyor Caselles. Gràcies senyora alcaldessa, miri eh... Sense que serveixi de precedent, subscric les paraules de, de, del senyor Foni i jo que sóc que a vegades un punt liberador amb algunes coses, com quan parlem del taxi, sí que ens sembla que el dia de l'1 de maig doncs, em sembla excessiu i per nosaltres és una festa molt important. A la festa del treball doncs, eh, són molts anys de reivindicacions i per tant ni que pugui tenir un punt naïf, nosaltres hi votarem en contra senyora Almedo no, només nosaltres donarem suport perquè això de fet havia triat el comerç Figueres que se suposa que ha hagut un consens que volien triar aquest dia no ens va dir senyor Toro a no, la comissió informativa no? ah, sí, eh, bé, eh, correcte exactament d'aquesta manera és com eh, s'ha treballat aquest tema des de la posició de l'Ajuntament, a nosaltres ens semblava que el més correcte era precisament consultar en aquelles associacions que tenen el seu càrrec al comerç de Figueres i aquestes associacions al comerç de Figueres no són les grans franquícies, no són més aviat les botigues i botiguetes que tenim a la ciutat que s'integren en aquesta associació i que ells eh, han tingut eh, la idea de que els millors dies per poder treballar eren dies en els que hi hagués la possibilitat de fer realment quelcom de negoci. L'1 de maig és un dia que és evident aquí a Figueres que hi ha una enorme afluència de públic i per tant la gent ha considerat que és un bon dia per obrir aquestes botigues i fer un or d'aquesta manera en el treball que tinguem en compte que aquestes botigues, el que sempre hem discutit, el que fa que tinguin dificultats per a seguir aquella excepcionalitat del municipi turístic és que no tenen en la major part molts de treballadors, sinó que són les pròpies famílies, són les pròpies persones, propietaris, els que regeixen aquestes botigues. Per tant, en aquest sentit, nosaltres no seguir aquest criteri que ens arriba des de l'Associació de Comerç hagués estat, francament, contradictori i entenem que el que hem fet és el més adequat i el més correcte i, per tant, aprovar el dia 1 de maig i el dia 14 de desembre el que fem és beneficiar-los perquè puguin obtindre els recursos necessaris que és per al que treballen. Senyor Font. Sí, des que van començar amb la seva obsessió de, fer, de, de permetre a les botigues cobrir-se els festius, vostès ens han venut un suposat consens amb els, amb els comerciants eh, que, la, que la veritat s'ha vist que no, que no era real. Creiem que tots aquests mesos que han anat passant ens han demostrat que l'intent d'obrir les, les botigues en, en, en festius eh, és un intent fallit, que no s'hauria de continuar destinant recursos de la ciutat això, que vostès, per vostès és una, és una obsessió, és una cosa que, el, que els preocupa molt i que els té bastant obcecats, però que la, la realitat és evident, és clara i es manifesta, i és que les botigues de Figueres, els caps de setmana o no els diumenges, no es poden permetre obrir perquè només fan que perden diners quan obren. Entenem que si volen continuar fent polítiques de promoció del comerç que s'han de fer, facin-les una mica consensuades realment amb el que volen els comerciants ara ara veurem què passa el dia el dia 1 vostès han dit que sí, que els comerciants són els que els han demat poder obrir el dia 1 bueno, veure, veurem el dia 1 a veure quantes, quantes botigues obren realment o si passa el mateix que està passant fins ara amb, amb això, amb la seva obsessió perquè obrin els diumenges les botigues de Figueres Sí, moltes gràcies uh, una qüestió a veure, no hi ha cap obsessió amb eh, eh, absolut aquest és un procediment que s'inicia per obtindre un avantatge competitiva per la ciutat de Figueres. Figueres té uns, unes característiques molt concretes que fa que pugui optar a tindre unes temporades en les quals qualsevol comerç, qualsevol de les botigues, qualsevol dels establiments situats a dins del perímetre que està determinat com a municipi turístic, té la possibilitat d'obrir i l'Ajuntament dins de la seva política de promoció comercial el que fa és treballar de consens en comerç de Figueres per fer que els dies en els que se activitats siguin precisament aquells en els, que, en els comerciants millor els hi vagi per a poder compatibilitzar aquesta vida laboral, aquesta necessitat de fer negoci i això és el que estem treballant constantment Ara bé Tenim, i som molt conscients de que és una situació difícil i eh, permetir l'expressió. Jo ho he viscut en pròpia família. Eh, hem sigut comerciants dess de sempre, la família. De, de, i sabem que hi ha moments en els que el que et ve de gust és anar d'anar a casa i, ten... I això s'està treballant constantment. Hem rebut i sabem, per part de comerç de Figueres, aquesta informació i cada eh, cares a aquest any 2014 pues, hem estat treballant amb altres possibilitats, però sempre treballant consensuadament amb ells i d'ells ens arriba després de les seves assemblees quina és l'opinió per eh, si s'obre no s'obre i com s'ha de fer eh, i quines accions. Ara, de part de l'Ajuntament per la part de l'Ajuntament la nostra obligació és atraure gent a Figueres que possibiliti que després aquests comerços hi vegin la possibilitat de fer negoci i obrin o no obrin en resultes de la seva lliure voluntat que és el que ha proporcionat l'Ajuntament, una possibilitat Bé, eh, si no hi ha cap més intervenció doncs passaríem a la votació d'aquesta proposta. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultat, senyor secretari. Més 20 vots, 17 afirmatius, dos negatius i una abstenció. El punt número 8 de l'ordre del dia és el dictamen relatiu a aprovar la sessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca on s'ubica actualment l'Institut Sandrasos. Aquest és un tema de llarg recorregut, tant pel procediment com, com per l'antiguetat del centre. Es tracta de la sessió definitiva ja de la propietat del terreny on està ubicat l'Institut Sandrassos, construït ja fa uns anys, però que per normatives es demana que els centres d'ensenyament secundari, que són titularitat de la Generalitat de Catalunya, el terreny on s'ubiquin també passi a ser titularitat de la Generalitat. En el seu moment hi va haver una porció de finca que no es va eh, segregar, que no es va incorporar al Solà i per tant no es va cedir a la Generalitat i en aquest moment, des de l'any passat, des del 2013, venim fent el procediment de segregació, d'aprovació inicial de la sessió, s'ha fet la informació pública i ara passaríem ja a l'aprovació definitiva i a la sessió definitiva d'aquesta porció de finca on s'ubica l'Institut a la Generalitat de Catalunya. Per tant... Els acords a prendre a proposta de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Promoció Econòmica seria aprovar la sessió gratuïta a favor de la Generalitat del Domini de la Finca Registral 33.908, on s'ubica l'Institut Sandrasos notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del Departament d'ensenyament i requerir la formalització de la corresponent acte de lliurament i acceptació de l'esmentada finca per part de la Generalitat. Facultar l'alcaldia a presidència per adoptar els actes i acords que siguin necessaris per a l'execució dels acords anteriors. Acabaríem, per tant, aquí. El procediment ja seria definitivament propietat de la Generalitat, del terreny i l'institut on, on s'ubica l'Institut Sandrasos. Entenc que s'aprova per unanimitat, doncs quedaria aprovat i passaria amb el punt número 9 de l'ordre del dia, el dictament relatiu a ratificar l'acord de la mesa de negociació de l'Ajuntament de Figueres referent a l'abonament de la part proporcional de la paga extraordinària del desembre de 2012. Té la paraula el primer tenent d'alcalde i regidor de personal, senyor Manel Toro. Moltes gràcies. Efectivament, amb la mesa de negociació del personal i l'Ajuntament s'ha arribat a un acord respecte a aquesta part proporcional de la paga del 2012 amb acord que significa que l'Ajuntament assumeix el compromís de pagar funcionaris i laborals aquesta part de la paga del 2012 i els treballadors es comprometen amb un punt segon de l'acord que en el cas de que hi hagués qualsevol sentència o qualsevol resolució que obligués a l'Ajuntament a no haver de pagar o a retornar, els treballadors retornarien a l'Ajuntament aquesta, eh, aquesta part de la paga i per tant quedarien perfectament coberts, entenem, els drets de l'Ajuntament en aquest sentit. I el que es fa és ratificar aquest acord de la mesa conjunta de la negociació de l'Ajuntament de Figueres referent a aquest abonament de la paga del 2012. Alguna intervenció, senyora Almedo? Sí, Uh, el, nostre, el nostre posicionament és del Partit Popular, uh, farem una extensió perquè, bé, bueno, com sempre venim habitualment, He vist, hem vist aquí uns informes, doncs, tant del tècnic de, de Recursos Humans, com del secretari i del senyor Interventor que no s'ajusta la legalitat ara entenem que, bé, bueno, aquesta paga que se'ls va treure el 2012, realment els treballadors no hi tenien cap culpa sí va, evidentment, sí que va ser el nostre partit ara no entraríem aquí, aquí a debats perquè ho han fet o no, i que Sí, evidentment, no, ha hagut de fer el Partit Popular però bueno, ja dic, no entrarem a, a, a dir el per què o per què no però bueno, en qualsevol cas sí que creiem que els treballadors no hi tenien cap culpa de treure'ls aquesta paga i que si ara poden cobrar doncs, aquesta part, no, no és tota perquè el 2015, doncs, evidentment que la cobraran ja se'ls ha de tornar tota doncs em sembla que, que, bueno, que és, és legítim per part d'ells no? i el que passa que és que no hi podem acabar de donar el suport perquè bueno, hem vist aquests informes i amb la línia que nosaltres portem, però donem tot el suport als treballadors i que espero que el 2015 doncs, puguin acabar de cobrar-la tota Gràcies. Bé, doncs passaríem a votació aquesta proposta. Vots a favor? abstencions. Resultat, senyor secretari, s'han més 20 votos disfirmatius que amb negatiu i tres abstencions. Passeríem al punt 2 de, de l'ordre del dia, el dictamen relatiu a concedir una bonificació del 95% de l'import sobre béns immobles als immobles que s'han posat a disposició de la borsa de lloguer social de l'oficina local d'habitatge de l'Alt Empordà té la paraula eh, primer tenent d'alcalde no, primer, primer, primer tenent d'alcalde i regidor d'Hisenda senyor Manel Toro Moltes gràcies alcaldessa bé, eh, aquest dictament es posa de relleu la bondat d'haver incorporat en les ordenances municipals aquell articulat que permet eh, concedir aquest tipus de bonificacions amb accions, amb activitats de tipus social, econòmic i social i eh, avui tenim aquesta plasmació, aquesta primera plasmació en la que eh, set eh, vivendes es posen a disposició de la bossa de lloguer social i eh, l'Ajuntament els hi pot bonificar i molt probablement la, eh, predisposen els propietaris a posar a disposició d'aquesta bossa de lloguer social o actes o activitats aquests, aquestes vivendes i aconseguir per tant aquests beneficis eh, fiscals eh, i eh, per tant avui el que proposem és concedir aquesta bonificació del 95% eh, del 95% en la quota íntegra de l'impost de béns immobles en els que s'anexen, en el document annex en aquest dictamen. Per considerar declarades d'especial interès o utilitat municipal aquesta activitat econòmica que s'hi desenvolupa en concórrer circumstàncies socials en aquest cas i les altres que es podrien donar culturals, històriques o artístiques o de foment de l'ocupació. ocupació. Autoritzant a l'Alcaldia Presidència perquè ha tots els actes que calguin eh, per l'execució dels acords anteriors. Senyofon. Gràcies al El... El vot de la CUP serà afirmatiu a la bonificació. Nosaltres entenem que la ciutat necessita pisos en, en lloguer social. Era una de les reclamacions més importants que es feia des de la Comissió Tècnico-Política d'Afectats pels, pels Desnonaments. Però també volem fer notar que per fer polítiques socials necessitem, necessitem ingressos i l'IBI és un dels principals o la principal font de, de recursos econòmics per l'Ajuntament. Em... estarem molt al tanto que aquesta bonificació no s'apliqui més enllà de persones físiques i que no s'acabi aplicant mai en, en bancs, caixes o... o promotors que tinguin grans estocs de... de pisos i que es vulguin aprofitar d'aquesta de... bonificació per pagar menys impostos a l'Ajuntament. Entenem que ja ha... el fet de poder participar en la Borsa de Lliga Social ja bastantes garanties en el propietari, en el sentit de que se li assegura doncs, que cobrarà, que que té una garantia econòmica darrere de l'administració i, per tant, no acabem de, de veure que, que sigui el tot necessari. i, i votarem a favor perquè ha aquest consens, però d'això estrem molt al tonto que no, no se'n faci un malús. Molt bé, senyor Font. Doncs, uh, bé, entenem que s'aprovaria per unanimitat, cosa que és d'agrair realment una d'aquestes mesures de foment de posar a disposició per part dels, dels propietaris d'habitatges de, per atenció a lloguer social o a emergència social. Realment eh, és una de les maneres d'obtenir pisos, és una de, la, de les maneres de poder aconseguir que aquesta borsa que tenim a l'Ajuntament es vagi nutrint i poder donar atenció a les persones que estan en risc d'execució hipotecària o de les que realment ja han estat adxuc, eh, executades. El punt número 11 també seria el mateix relatiu a concedir una bonificació del, del 95% de l'IBI en aquest cas, tres entitats culturals de la, de la ciutat, Societat Corral Aratu, Casino Manestral Figuerenc i patronat de la Catequística de Figueres. Té la paraula el primer tenent d'alcalde i regió d'Hisenda, senyor Manel Toro. Moltes gràcies. Entenem que aquest és un altre dels casos en els que es mereix aplicar aquesta bonificació del 95%. En qualsevol altre cas ha personalitzat el senyor Fona anteriorment que podrien donar-se la sessió de vivendes en l'Ajuntament per part de persones jurídiques i que en cada cas, evidentment, es tindria que examinar acuradament si això pot representar o no un benefici per les persones amb escassetat o amb que no tinguin vivenda. Però se m'acudeix immediatament, si en un moment determinat una entitat financera vingués a l'Ajuntament i digués tinc 50 pisos, els poso a disposició de l'Ajuntament i l'única que és la bonificació de l'IBI, bé, jo crec que la necessitat social és clara i que l'Ajuntament, el fer front a despeses de lloguer o de posar a disposició de persones llogant els eh, pisos, 50 pisos, serien infinitament superiors a senzillament no cobrar a, a l'IBI d'aquestes vivendes. Per tant, bueno, veiem-ho, però eh, ojalà tinguéssim eh, propostes en aquest sentit. En aquest cas concret no estem parlant d'això, sinó de tres entitats que està clar, com diu l'informe del cap del Servei de Cultura, que són, que presenten característiques similars pel que fa a les activitats desenvolupades ben tipificades a les ordenances municipals, són entitats amb un edifici patrimonial amb molts anys d'història i funcionament al darrere, i que actualment mantenen el seu funcionament com a entitat amb una doble vessant, un programa d'activitats culturals i socials propi, i també realitzen una tasca com a espai d'acolliment tant d'entitats i grups culturals, musicals, teatrals, folklore, fent funcions d'hotel d'entitats a les ciutats de Figueres. Cal destacar que aquestes activitats i programes de les entitats estan obertes a tota la ciutadania i no només als socis de les entitats. Les tres realitzen aquestes funcions finançades per les aportacions dels socis, la col·laboració de les administracions, els particulars i les empreses. I cal destacar la feina de les juntes directives, que és totalment altruista. La suma de totes aquestes funcions fetes per les entitats facilitar l'accés dels ciutadans a la cultura, diversificació del teixit cultural, divulgació cultural que es realitzen a la ciutat estalvia que des de l'administració s'hagin de destinar més recursos públics en aquestes funcions i els fa mereixedores de reconèixer aquesta tasca sent declarades per l'Ajuntament entitats d'especial interès per la ciutat de Figueres. Atès que les tres hi concorren els supòsits socials, culturals, i històrico artístics. Per tant, s'informa favorablement aquesta bonificació del 95% i el que acordem és concedir-la Eh, en, aquests, eh, en aquestes, entre, aquestes tres entitats facultant a l'alcaldia presidència per realitzar tots els actes i gestions que calguin Senyor Monfort Sí, des d'iniciativa hi votarem a favor però tam també és veritat que d'alguna manera arribarà un moment en què l'Ajuntament haurà de tenir uns ingressos i els haurà de buscar d algun lloc i bueno, en aquell moment tres entitats s'adhereixen Uh, se suposa que moltes altres entitats uh, es voldran beneficiar d'aquesta possibilitat però al final jo crec que haurem d'acabar a el que sempre hem dit nosaltres que és una progressivitat dels impostos i que realment qui pot pagar que pagui però aquesta segona part és la que a em falta per veure donarem suport però la veritat és que eh, intentem que des de l'Ajuntament busqui fórmules perquè més té més pagui i puguem mantenir o augmentar els ingressos Senyor Font. El vot de la CUP també serà, també serà positiu. No entrem a, a valorar en si les, les entitats que creiem que, a més a més, reben de nhi do eh, Aquesta bonificació, de manera, és una, com una subvenció coberta en el sentit de que deixen doncs, de d'ingressar els diners a l'Ajuntament. Són unes entitats que ja reben bastants diners de les arques municipals. Tot i així, entenem que és, que és positiu que ho rebin. Sí que ens, ens agradaria que, que això es faci extensiu en la mesura possible en les entitats culturals que tinguin pisos en propietat i hagin de pagar a l'IBI. Ja sabem que no és, no és només la feina aquí de l'Ajuntament, sinó que s'ha de, de fer paperassa eh, més enllà, i que també suposem que entitats culturals en pisos en, en, en locals en propietat tampoc no són tantes, però sí que ens agradaria que que s'expliqués a les entitats que hi hagi doncs, com es fa i quin és el procés i l'Ajuntament els acompanyés en el cas de que fos possible. I em sap greu, senyor Doro, torno un moment al punt d'abans, perquè com que vostè ha fet una mica de trampa i en el punt aquest ha parlat de l'anterior, hem... Eh, és evident que per l'Ajuntament de Figueres, si se li ofereixen 50 pisos d'un banc, és molt més barat Estalvials i Libi que no pas si l'Ajuntament els hagués de, de llogar o de comprar. Però és que no és només un tema econòmic, això. El, el que estaríem fent és un, un anèssim rescat en uns bancs que ja hem rescat en infinites vegades. Aquests pisos que els bancs ens oferirien els hem pagat i repagat nosaltres ja. Tots nosaltres. I si tinguéssim unes administracions que en lloc de vetllar pels interessos dels bancs, vetlléssim pels interessos dels ciutadans, aquests pisos ja no estarien en mans dels bancs. Aquests pisos estarien en mans de l'administració i els estaríem gestionant ja nosaltres i els estaríem adjudicant a qui realment ho necessités. Per tant, sí que és veritat que econòmicament seria molt favorable, però va més enllà de l'economia momentània normal de l'Ajuntament. És un tema de que anava a dir una barbaritat, aquesta gent se'n se'n riuen de nosaltres. Bé, en relació al, al, al, punt del, al, al tema d'aquest punt, eh, que seria aquesta bonificació en aquestes entitats, realment sí que reben aquestes entitats de l'Ajuntament, però per un cantó les despeses de funcionament i de manteniment de les instal·lacions que tenen són molt elevades i realment és, és complicat, avui dia, amb les quotes dels socis, amb, la, amb les aportacions que fa l'Ajuntament poder assolir, per tant, entenem aquí aquesta bonificació els alleugera una mica i després també cal ressaltar la funció social que fan aquestes entitats que si no o sigui, et venen a fer serveis públics, ja sigui escoles de música ja sigui algun altre tipus d'activitat, teatre, el que sigui que si no hauria de eh, realitzar-ho l'Ajuntament estan fent una funció social que també eh, que, podíem, que podria ser un braç del, del, de l'activitat de, de l'Ajuntament, per tant entenem justificada aquesta bonificació que per, per altra part vostè mateix també ha dit que, que, entén, que entén raonable buscar ingressos això és el que haurem de fer realment buscar ingressos buscar ingressos i veure la manera en com, com es pot seguir bonificant tota aquesta activitat social eh, buscant, buscant els ingressos que també són, són necessaris senyor Toro si vol afegir alguna cosa en resposta a les afirmacions del senyor Font Uh, i del senyor Monfort uh, hi treballem, i treballem constantment uh, és infinit el camí que hem de recórrer per aconseguir l'acomodació perfecta de que el que més tingui més pagui aquest és el principi bàsic de uh, la ciència tributària és la persona que més té és la que més té que contribuir uh, des del punt de vista de l'Ajuntament els ingressos s'han anat incrementant aquests darrers exercicis uh, aquest any, el 2013, hem liquidat el pressupost amb més ingressos dels que havien previstos inicialment i per tant bé ja anem amb aquest camí ara ajustar-ho en aquest punt que vostè deia i aconseguir que efectivament el que en tingui molt que aporti molt i que no hi hagin aquelles vies d'escapament eh, a través de mecanismes financers i tributaris i permissions i subvencions i hem de fer-ho que no s'apliquen des d'aquí a l'Ajuntament aquí a l'Ajuntament el que tenim en aquest cas és una proposta molt concreta una possibilitat que ens va semblar interessant des del principi, per això vam proposar incorporar-lo a les ordenances i així s'ha fet això ens està permetent ara d'una banda bonificar en aquestes persones que posen a disposició vivendes socials i aquestes entitats que fan una tasca important en benefici de la ciutat per tant entenc que eh, és una feina que eh, la farem com a mínim aquest any que queda, i de futur, en eh, complicitat, en consens, eh, crec que aquest any seria una bona possibilitat de que rebre de vostès eh, propostes concretes que permetessin aquesta progressivitat de cara a les ordenances, això ens hi hauríem de posar ara ja, eh, perquè si no arribarem, com sempre, en el mes de setembre, en el que ja tindrem que d'aprovar la proposta d'ordenances, i tindrem i em diran que no han tingut temps d'estudiar-se-ho cosa que és perfectament lògica però és que ho hem de fer des d'ara si tenen voluntat i tenen ganes i els hi proposo unes trobades per treballar-hi sobre aquesta temàtica concreta molt bé, doncs entenc que seria aprovat per unanimitat aquesta bonificació doncs quedaria aprovada i passaríem a les mocions d'urgència que s'han presentat. s'ha presentat per part del grup municipal d'Esquerra Republicana a la que ens hem adherit en la seva presentació tant al grup de Convergència i Unió, del Partit Socialista i d'Agrupació Municipal, a l'Ajuntament de Figueres, per, la, per tal d'iniciar... Perdó, la CUP en la de normalització de les atraccions de Fires de Santa Creu, també, doncs la CUP també, com a proposant. Moció per tal d'iniciar un procés de normalització de les atraccions de les Fires de Santa Creu. Té la paraula, la... a portant veu del grup municipal d'Esquerra Republicana, senyora Mireia Mata. Gràcies senyora alcaldessa, no sé si ho ha comentat el grup municipal del PCC també si també sumaria, sí? D'acord, moltes gràcies. Voldria dir com a introducció que aquesta és una iniciativa doncs, que, que també ve ve presentada conjuntament doncs, amb l'Associació Òmnium Cultural de Figueres que per la seva banda ha entrat una instància a l'Ajuntament eh, demanant doncs, accions municipals en aquest mateix sentit. Llegiré l'exposició de motius perquè és curta, crec que, que no m'allargaré massa. Uh, Atès que tot i haver passat més de 20 anys dels inicis de la normalització lingüística i de l'establiment de les normatives que vellen pel seu compliment és notori que en el recinte firal on, on s'instal·len les atraccions durant les fires de Santa Creu no es dona compliment a aquestes normatives. Atès que el fet que no hi hagi una regulació en el fil musical de les diferents atraccions provoca que cadascuna tingui l'equip i, pro i programació pròpia que sol acabar competint en volum amb les de les atraccions veïnes provocant un estrès sonor al recinte. Atesa la dificultat per a la implantació d'un canvi cultural en un i altre sentit i el necessari suport per part d'una corporació municipal, tal i com s'ha fet des de fa 7 anys a la ciutat de Girona, amb resultats espectaculars en matèria de compliment de les normatives de retolació en català i respecte al confort sonor, atès que l'entitat òmnium Cultural ha presentat escrit a l'Ajuntament instant a l'equip de govern a prendre accions en aquest mateix sentit, sol·licitem l'aprovació dels següents acords. Primer, iniciar una, una tasca d'interlocució amb els firaires per recordar-los per la necessitat del compliment de les normatives i convidar-los en els casos que en disposin d'utilització de la retolació en català que es fa servir a Girona. Segon, promoure per aquest any 2014 l'establiment d'un fil musical únic amb les excepcions o canals que, que calgui, que cari amb la multiplicitat de músiques i en l'incompliment de les normes de soroll del recinte. I tercer, establir un pla plurianual de treball que tingui com a objectiu final la total normalització de les fires a Figueres i que pugui devenir un referent per al conjunt de la comarca. M'agradaria comentar que el president de, de la ciutat de, de Girona, que segurament alguns de vostès doncs, han, han pogut comprovar, demostra que sí que és possible doncs, que les fires siguin un espai confortable a la ciutat eh, a nivell doncs, de, de volum, també a nivell d'imatge doncs, d'aquestes, doncs, de compliment de, de la normativa de la lingüística i en definitiva fer de les fires un lloc doncs més agradable a la ciutat. A Figueres, a Girona, després de 7 anys d'aquesta experiència ens diuen que no només això, sinó que el fet doncs, que la música sigui agradable i coneguda pels nens i sigui un espai més relaxat doncs, acaba revertint també amb una major despesa sobretot doncs, la, que es fa, la que fan doncs, les persones de més edat, o sí sigui, els avis quan van aportar els, els nets a fires perquè s'hi estan més estona, no han de fugir agitats per la per la macarena, tot drap, si me permeten l'expressió. Per tant, pensem que és una iniciativa no només de, de donar compliment a unes lleis que ja són lleis, sinó, a més a més, doncs, de promocionar doncs, més activitat. Senyor Montfort. Des de d'iniciativa hi donarem suport, eh, sobretot pel que fa al tema de la retobació, pel que fa al tema del film musical únic la veritat és que jo no sabia que existia això a Girona i bueno, estic bastant, encur bastant encuriosit perquè la veritat és que em costa una mica d'imaginar no, les fires i les atraccions sense, sense, bueno, sense aquest batibui no, de, de músiques uh, va, no sé, no, nosaltres li votarem a favor fem un vot de confiança perquè se'ns fa una mica estrany uh, aprofitar per dir que una de les coses que sí que fa, que fa falta al recint de Firal són papereres no hi ha ni una sola paperera al recinte final ara el senyor Quim Felip dirà, sí, sí que n'hi ha no, no n'hi ha. No ha no n'hi ha Com uh, vas per allà uh, els, els papers de la estan a terra les, els bots de plàstic que venen de no sé on estan a terra la veritat és que això sí que em preocupa bastant més, bastant més que el film musical em preocupa bastant més perquè és el dia que fa tramuntana més a més tots aquests papers s'escampen per tots els carrers per la marca de l'Adan, per tot arreu això sí que em preocupa uh, una altra cosa em sorprèn per això que es demani a les fires i no es demani a les barraques tot i que a mi ja m'agrada les barraques que cada barraca posi la seva música perquè bueno, cadascú una mica es posa la música en la qual s'identifica però tot i que a mi m'agradi també és veritat que hi ha experiències d'altres llocs, com per exemple a Roses i a Palamós, que totes les barraques posen la mateixa música. És a dir, hi ha un film musical únic i a Figueres s'havia fet, fet també. No, mi... La veritat és que m'agrada perquè inclús això permet canviar d'ambient, però vaja, que m'assorprèn que ho demanem per, per les fires i no ho demanem per les barraques. I bueno, res, sobretot això, mirada de, del recint de firal amb els amb, el, amb els firaires, a les atraccions, posar una mica d'ordre amb tot el que és eh, papereres i brutícia i, i arreglar-nos una miqueta i dignificar una mica, mica l'entorn. Bé, per part del, del Grup Municipal del Partit Popular... Espera, aquesta pregunta, aquesta moció la volia contestar jo eh, Primer de tot, si a Girona s'ha fet és perquè té cases al voltant sobretot a la part, diguéssim que entres a Girona, Figueres cada vegada les fires els han portat més lluny, més lluny, al final estan en un lloc idoni per no tenir que no hi ha veïns hi ha, hi ha locals que, de, que treballen per les nits, no jo sempre havia entès que a volia dir festa, xirinola alegria, vas a una fira, sense música d'aquí, sense d'allà, però ara, què? Bueno, sentirem, diu la Macarena, poder sentirem a Lluís Llach tot el dia. Tampoc és important, això. Home, no sé, jo crec que és una cosa que es té que pensar, que matem unes fires d'alegria, que, que cada vegada anem a menys. Jo no, no, no sé, estic, com ho vàrem dir ahir, vaig dir jo no sé si és que sóc una joarguista i m'agrada el xou i m'agrada les animacions i les coses que treus, vas amb una fira que tot tota l'rata va sentint lo mateix que t'anima anar a pujar en un lloc d'un a l'altre i ara de cop i volta la música amb que no molestes a cap veí no sé, i després això de la retolació en català ho trobo estupendo molt bé que vulgui fer però és que arribarà un moment que semblarem l'època franquista tot en català o no es podrà ni parlar Di que l'últim de tot us dic una cosa, jo si feu això de les fides. A l'entrada els hi donaria una barretina a la meïnada a tots. Bé, eh, nosaltres... Bé, per part del, del grup municipal de, de Convergència, a part d'apostar una mica per... La, el terme seria la, la contaminació acústica, és allò de dir que no, que no alteri molt, vull dir que sigui una cosa alegre, vull dir, això de triar, però en tot cas... El senyor Quim Felip, que és el que ha portat més o menys aquest tema, que, que ha vingut treballant el tema, si vol fer-hi alguna aportació. Gràcies, senyora presidenta. Bueno, jo, jo amb això també, com m'obbio sap la Maria i Mata, nosaltres ens hem entrevistat a Girona fa poc amb un tècnic de, de normalització lingüística que, a més a més, ens va explicar tot el treball de camp que hem fet durant sis anys a la Universitat de Girona. Eh, que amb això s'han fet molt d'avenços, venços inclús amb les pancartes etcètera, etcètera. tot això ho va fer conjuntament amb la universitat amb un equip de treball de 6 o 7 persones nosaltres ho vam anar a veure, ens va semblar molt bé jo ho vaig transmetre llavors al regidor de, de fires i mercats vàrem dir que per aquest any i ho vàrem exposar també en, en l'equip que estem allà de servei a les persones i van dir que aquest any intentaríem parlar amb els, amb els firans no? que com a mínim portessin un mateix que tinguin ja des de Girona, que ho cap aquí això s'hi sí ha parlat, en consta que parlat intentarem, doncs, pues, part del que tinguin portar-ho, inclús el fil, també, el fil musical també irem parlat, jo no sé si aquest any ho podrem fer o no, però si el que li puc dir és que eh, nosaltres eh, a Girona ja hem estat treballant durant 6 o 7 anys, nosaltres ara comencem a treballar-hi i jo espero que d'any en any puguem arribar al mateix eh, nivell que ha estat a Girona en ara per ara intentarem, doncs, pues, fer o, el, que, el que ens toca fer aquest any parlar amb els, amb els, amb els firans i els firaires i intentar que portin el mateix que tenen a Girona però la nostra, diguem, la nostra voluntat és arribar a un nivell d'excel·lència en aquest tema eh, jo ja sé que no n'hi han de paurellat però que sí que en els dies de fires des de d'Ecoserveis suporten tot el cubre de reciclatge allà. vull dir que no hi ha paperers físiques paperers, però hi ha tot eh, hi ha paperers grans sí. senyora Mata eh, no volia doncs passaríem a votació la moció l'urgència de la moció quedaria aprovada per unanimitat ja que les fires les tenim aquí mateix i votaríem la, la moció vots a favor vots en contra resultat senyor secretari? Shan més eh, 20 vots, 17 afirmatius, 3 negatius i cap d'extensió. La següent moció d'urgència és la, la proposada pel grup municipal de la CUP, a la que ens hi hem la seva proposició, el grup municipal de Convergència i Unió d'Esquerra Republicana, de Catalunya i l'AMC, la en suport a l'Assemblea Nacional Catalana. Té la paraula, porta en veu del grup municipal de la CUP, el senyor Font. Gràcies. Diu així la moció. Diu, el nostre país afronta una conjuntura política i social decisiva. Gràcies a la mobilització d'una part important i significativa de la població de Catalunya, iniciatives que... Iniciativa de Catalunya Verde, Esquerra Unida Alternativa, Esquerra Política en la Catalunya, Convergència i Unió, tres diputats del PSC i la CUP, és a dir, tres quartes parts del Parlament de Catalunya, han assumit, obligats per la voluntat popular, el compromís de convocar el 9 de novembre una consulta sobre el futur polític del país. En contraposició, el govern i la majoria de partits polítics espanyols han manifestat reiteradament i de forma explícita l'oposició radical a permetre que les catalanes i els catalans es manifestin democràticament i pacífica. D'una o altra manera, tenen la intenció d'impedir l'expressió lliure del poble català, Negar les urnes tant els que volen la, la independència com els que no. L'espiral d'atenció promoguda per l'estat espanyola augmenta en, en grau cada dia que passa. L'estratègia és evident i ben planificada. De les declaracions de membres del govern i de partits polítics espanyols de l'oposició sobre la legalitat de convocar una consulta a la criminalització dels actors que la promouen. En aquest salt qualitatiu, l'estat espanyol ha comptat amb el suport disciplinat dels mitjans de comunicació estatals. Les ilegalitzacions antidemocràtiques a l'Estat sempre han anat precedides de la creació d'estats d'opinió, en què els grans mitjans de comunicació han jugat un paper clau a l'hora de segonar el terreny per fer digerible entre la població la intervenció desbocada de la justícia. Els precedents de l'Estat espanyol són abundants, per això cal adoptar les cauteles pertinents i encara més si tenim en compte que l'últim embat no prové de mitjans de comunicació caracteritzats per l'anticatalanisme furibunt sinó per un diari com El País, adscrit teòricament a posicionaments progressistes i d'incidència en sectors socials afins a la defensa de les llibertats civils i polítiques. El passat 19 de març, el diari El País va publicar una editorial titulada Un Golpe de Mano, en què s'enviava el missatge que a l'Assemblea Nacional de Catalunya allò que promou no és res més que un cop d'estat. Unes acusacions gravíssimes que no perseguien altra cosa que planar el camí a l'organització ultradetana Menors Límpies. Més enllà d'aquesta incitació, el més greu, però, del posicionament del diari El País és el clima d'opinió que genera al voltant de la convocatòria de la consulta del primer nou de novembre, perquè la ubica fora de la legitimitat democràtica i la situa directament en l'àmbit del colpisme antidemocràtic. I no només això, sinó que delimita l'imaginari que qualsevol actor polític o social que promogui o defensi la celebració de la consulta es posiciona directament en l'àmbit de la il·legalitat i, per tant, és susceptible de patir les, les conseqüències jurídiques que calgui, ja sigui la il·legalització o l'empresonament. Després de setmanes de rumors i atacs, el 24 de març, Manos Límpies va demanar a la l'ANC per associació il·lícita, provocació a la sedició i malversació de cabals públics. La denúncia es presenta contra la presidenta de la l'ANC, Carme Forcadell, L'ANC, amb més de 30.000 socis i sòcies, ha organitzat actes tan multitudinaris com la manifestació de l'11 de setembre del 2012, el concert per la llibertat, la recollida de signatures de la campanya Signa un vot per la independència o la cadena humana de l'11 de setembre del 2013, sempre caracteritzats per tenir un terreny democràtic i pacífic. No és propi d'una societat democràtica que una organització que fomenta que els ciutadans i ciutadanes d'aquest país puguin decidir el seu futur sigui tractada com una organització terrorista per part d'algunes associacions i institucions espanyoles queda al descobert, una vegada més, la cara poc democràtica i intolerant de l'estat espanyol. Per tot això, proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, rebutjar les actituds amenaçadores i criminalitzadores contra els moviments polítics i socials que de manera pacífica i democràtica treballen perquè el 9 de novembre es convoqui una consulta a Catalunya sobre el futur polític del país. Segon, mostrar la solidaritat i el suport a l'Assemblea Nacional de Catalunya, ANC, així com a tots els moviments socials i polítics que treballen per garantir la celebració de la consulta del 9 de novembre. Tercer, insta al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat i al Congrés dels Diputats a fer respectar la llibertat d'expressió, de reunió i de manifestació. I quart, notificar aquests acords a l'Assemblea Nacional de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics de representació del Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Mesa del Congrés dels Diputats, a tots els grups polítics en representació del Congrés dels Diputats i a la Delegació Catalana dels Diaris del País, El Mundo, La Razón i la BCN. Molt bé, senyor Font. Algun grup municipal vol intervenir? Senyor Caselles? Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Com hem parlat, com hem dit que ha arribat tard a la Junta Portaveus, doncs m'hauré mirada i remirada la moció i, i els proposants, senyor Font, nosaltres ens abstindrem i ens abstindrem per això, però amb, amb ganes de votar que sí perquè nosaltres eh, hi ha moltes raons en aquesta, en aquesta, en aquesta moció que farien que poguessin votar-hi que sí, rebutgem les actituds amenaçadores, els hem vistes una darrere l'altra, són actituds democràtiques, les actituds insultants insultants i menys tenidores només hem d'obrir el diari d'avui i de les Corts, membre del Partit Socialista de Espanyol, doncs eh, diu el que diu no? tot això ho, ho rebutgem i també podríem aprovar doncs la... Ay, Estaríem d'acord amb la solidaritat amb qualsevol entitat democràtica, que sigui la el que sigui que treballa per resoldre de forma pacífica el conflicte que hi ha en aquest país generat especialment i majoritàriament percebut així des de la sentència de l'Estatut eh, instada, promogut, el recurs doncs, per al Partit Popular. On estàvem, on haguéssim estat en aquell estatut aprovat i referendat pel poble de Catalunya i on estem, on estem ara en un conflicte que per mi, per nosaltres té molt, molt mala solució. Però hi votarem que no per alguna altra cosa, senyor Font, mirin no ens agrada que es qüestioni una editorial d'un diari. Pot no agradar-nos una editorial d'un diari, però la llibertat d'aparença ha de ser sagrada, ha de ser sagrada i els, els mitjans de comunicació han de poder dir, igual que en el seu moment, ens doncs, tots recordem en el nostre imaginari, com per exemple, es, van, es va produir es van tancar determinats mitjans de comunicació bascos, això encara ho recordem en l'imagini com una actitud poc democràtica, però nosaltres no hem de caure en aquest en aquest parany. però fins i tot amb això podríem, podríem afluixar i votar a favor ara bé. El que s'exposa de la moció és que és per garantir la consulta el 9 de novembre, i aquí sí que nosaltres, com has prestat el Partit dels Socialistes, no hi estem perquè la pregunta no és clara perquè no ha estat acordada perquè volem una consulta legal i acordada una consulta que serveixi per a alguna cosa serveixi per resoldre aquest conflicte i per nosaltres finalment amb tota la bona fe de l'associació de l'Òmnium i de tants d'altres com nosaltres mateixos que aquí hem votat una vegada i altra doncs a penjar les estelades per Sant Jordi i penjar per 11 de setembre a pertany a l'Associació de Municipis per la Independència que recordo dues votacions en les que el grup de Convergència i Unió inicialment hi va votar en contra, tot això ho hem fet però nosaltres en aquest moment pensem que Convergència i Unió i el president Mas s'emparen darrere d'aquesta associació nacional i ho han fet així simplement per tapar la catàstrofe que va significar la darrera contesta electoral per Convergència i Unió i no ha trobat altra fórmula que una sortida endavant per nosaltres, donar suport en aquesta moció ho és a i un president que només ens ofereix una fugida endavant mentre en privat, i això ho sentim cada dia, reconeix que no hi haurà consulta, i el que per nosaltres és pitjor. No sabem què farà, no ens diu què farà, no ens explica què farà després del 8 d'abril. Per tant, com que nosaltres creiem que finalment donar suport pel fet d'haver-hi concretament el del 9 de novembre, pensem que això és donar suport a una política que no és clara per part del president de la Generalitat, i per tant... Per això i només per això, per al tema del 9 de novembre i per la manca de pregunta de prou, Clara, només ens centrem. Gràcies. per part del grup municipal sí. Partit Popular, si plau? Sí, nosaltres no hi donarem suport a aquesta moció, eh, no estem a favor de separar, com vostès més saben, Catalunya de la resta d'Espanya, però sí que rebutgem, evidentment, les actituds aquestes amenaçadores i criminalitzadores, evidentment, contra l'ANC. O sigui que sí si, fins i tot, si ens deixéssim votar aquesta part, nosaltres aquí hi donaríem suport jo crec que no serà possible, no? Ara sí que m'agradaria també dir-los-hi, nosaltres no hem tingut temps de preparar aquesta moció, perquè quan s'han arribat, però vull dir que si hagués sigut possible, n'haguessin presentat una de part del Partit Popular, no? Perquè, bueno, no sé si vostè també serà capaç de dir com he dit jo això ara, no? De que rebutxo tot això, no? A veure si vostès també diuen que rebutgen això que diré ara, no? Terra Lliure eh, demanarà, diu que demanarà la ilegalització del PP a Catalunya. Uh, segons diuen estan farts de feixisme i per això demanem la il·legalització del feixisme i per tant dels partits feixistes com el PP demanem la il·legalització dels partits com el PP uh, és el moment d'expulsar de la República Catalana feixistes com Camacho, Millo i d'altres sí que m'agradaria doncs, saber si som capaços vostès també de dir que aquesta actitud també els hi sembla si res més no, uh, alguna cosa, no? No els sembla oportú. Gràcies. Sí, acabem de fer el torn d'intervencions. Després, senyor Toró. Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que el primer que hauríem de fer és rellegir els termes dels acords que s'estan proposant. Que diu, primer, rebutjar actituds amenaçadores i criminalitzadores contra moviments polítics i socials que de manera pacífica i democràtica treballen perquè el 9 de novembre es convoqui una consulta a Catalunya sobre el futur polític del país dos, mostrar la solidaritat i el suport a l'Assemblea Nacional de Catalunya tres, instar el Govern de la Generalitat, etc. però, a veure, aquest punt, al primer jo crec que és bàsic i fonamental estem parlant de rebutjar actituds amenaçadores i criminalitzadores no pot haver-hi més que acord en rebutjar qualsevol mena d'actitud que provoqui eh, i que faci por contra moviments polítics i socials que de manera pacífica i democràtica i és un altre punt que només podríem que està d'acord perquè el 9 de novembre es convoqui una consulta i les consultes precisament el que eh, poden estar és legalitzades o no legalitzades però les normatives, les lleis les fem nosaltres i es fan en els parlaments i per tant són modificables i són pactables i són qualsevol mena de eh, posicionament però és una manifestació democràtica el poder fer una consulta, per tant el que es pugui manifestar el poble de Catalunya per dir allò que li sembli, jo crec que és un exercici radicalment democràtic que s'hauria de, com a mínim per part o per l'altra part posar les condicions per poder establir una via de diàleg, una via per arribar a un punt que permeti que s'exerceixin aquests, aquests drets polítics i socials de manera pacífica i democràtica. No hi ha gaires més que es, que es pugui dir, es pot argumentar i contraargumentar, però la realitat és que les persones, la societat, s'entén a en la mesura en què es senta, negocia, i per això existeixen els parlaments, eh, i eh, la via democràtica és el que hem de fer, el que hem de procurar i hem de treballar, i en aquí el que estem fent és precisament rebutjar les actituds que no permetin aquesta actitud clarament democràtica. Senyor Foll. Re, molt ràpidament, eh? no, no vull allargar-ho tampoc, però entenc, entenc senyor Caselles que vostès eh, no, no, no acabin d'adonar-hi suport perquè hi lliga amb, amb el tema de la consulta Comparteixo absolutament la lectura que fan sobre el paper del govern de la Generalitat que ha aprofitat del procés, però això no treu de que hi hagi una societat civil organitzada que està, que està caminant cap aquí. I el que sí que no, no crec que es pugui fer és em, rebutjar les actituds amenaçadores de, de, de, en general d'uns mitjans de comunicació, però també de, de, de les clavegueres de l'Estat, comparar-ho amb la, el tancament de debuncària, perquè no, veure, no, no estem, parlant, no estem demanant aquí que estan tanqui cap diari ni, ni, ni res d'això senyor Almedo no, no li han acabat de passar bé això Terra Lliure és una, és una organització que està dissolta fa anys i panys i això és, és un sombat que s'ha muntat una pàgina web que li ha dit nova Terra Lliure i que es, i que es dedica a posar-hi vejanades no, no cal que s'ho prenguin gaire seriosament perquè és, és, és, és, un, és un, això no cap sentit Rebutge vostè el, el, el que uns... no, que, sí, el rebuig bueno, jo crec, bueno, vostè diu que no té raó bueno, en qualsevol cas sí que m'agradaria que rebutgués això que jo li he dit Sí, que, que el PP s'ha de legalitzar sí, a Catalunya sí, sí, i tal no és això... Sí, jo crec que encara no que de, de, moment, de moment de moment no de moment què? De moment, de moment. Bé, ho deixaríem aquí perquè aquests <ríe> diàlegs aquests diàlegs fora de d'ordre Passaríem a la votació de la moció la votació de l'urgència per unanimitat eh, senyora Almedo disculpi, no es pot fer per, doncs, per punts perquè nosaltres doncs bueno. bé de fet, el... només seria aquest punt, no és impossible perquè només seria, clar, se sap creu esclar no, no. doncs votaríem íntegrament la, la moció eh, passaríem a la votació de la moció, vots a favor Vots en contra? Abstencions? Resultats, senyor secretari? S'han a més 20 vots, eh, sense afirmatius, 3 negatius i una abstenció. Perceríem a l'última de les mocions d'urgències presentades... Proposada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya als Verds, l'Ajuntament de Figueres, a la que s'hi ha adherit a la seva proposició el, Ciu, el, el grup municipal de Ciu i del PSC, l'Ajuntament de Figueres per rebutjar les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en contra de la immersió lingüística a les escoles. Té la paraula el portaveu del grup municipal d'Iniciativa, el senyor Xavier Montfort. Sí, moltes pues gràcies. a llegiria ràpid, atès que davant la nova ofensiva del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a les nostres escoles, expressem, altra vegada, el nostre suport i compromís amb l'actual sistema d'immersió lingüística dels centres, dels centres educatius catalans, un model d'èxit educatiu i de cohesió social al nostre país, i el compromís de l'Ajuntament de Figueres vers el manteniment, millora i extensió del sistema d'immersió lingüística d'acord amb els preceptes de la Llei d'Educació de Catalunya. Atès a la necessitat de defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que tenen com a llengua pròpia. Atès que aquest consistori, reiteradament, ha mostrat el rebuig a qualsevol mesura que posi, tra, que posi traves a la ciutadania dels diferents territoris dels països, de parla catalana, a poder viure en la llengua pròpia amb normalitat. Atès que el català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya i, per tant, també us són les diferents varietats dialectals del català conegudes com a valencià, mallorquí i altres parts valencià i altres per Balears i el català parlat a la Franja, malgrat recentment li hagin canviat el nom pel de llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental. Ates que l'escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora indeclinable. Perquè la compleixi, igual adequadament s'han d'evitar distincions entre els nens per parla d'ensenyament entre els nens per la llengua d'ensenyament. La proposta del Govern de l'Estat de pagar centres privats per pares que vulguin educació en castellà, atès com el model lingüístic que fins ara ja havia implantat a les escoles catalanes, on la inversió lingüística havia estat un instrument de cohesió social, on es té com objectiu principal aconseguir que ningú pugui ser discriminat socialment per raó de llengua, ja que garanteix el coneixement del català i de l'espanyol independentment de la llengua inicial, evitant així la segregació dels alumnes. Atesca que aquesta ciutat sempre ha fet costat a les entitats i grups de la nostra ciutat interessats en organitzar esdeveniments reivindicatius, com el Correllengua, a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua i de la seva unitat arreu dels territoris de parla catalana i alhora facilitar la seva realització en allò que depengui de l'Ajuntament. Per tot això, els ús municipals d'Iniciativa per Catalunya, Convergència i Unió i Partit Socialista de Catalunya proposen els següents acords. Primer, rebutjar el contingut de les cinc interlocutòries emeses el passat 31 de gener per la secció cinquena de la sala contenciós administrativa dels Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya, que obliga el Departament d'Ensenyament i les direccions de cinc centres educatius a fixar un 25% de l'horari lectiu en castellà. Segon, instar al Govern municipal a que ofereixi tot el suport necessari a aquells centres educatius de la nostra ciutat que es puguin veure afectats per a interlocutòries en un futur per tal de que puguin aplicar el model lingüístic establert a l'ensenyament català. Tercer, donar suport i fer una crida a la participació a la cercavila multitudinària per l'Escola Catalana Barcelona el proper 14 de juny, convocada per somescola.cat per ratificar la unitat cívica al votant de l'Escola Catalana i mostrar el rebuig social a la judicialització i politització dels usos lingüístics a les aules, tant a l'11 com a la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Molt oh, bé, senyor Montfort. Senyor Fons, plau. Sí, no, i votarem a favor, evidentment, d'aquesta moció ens interessa especialment el, el, segon, el segon acord, que parla del, del suport que oferiria el govern municipal en aquells centres que, eh, esperem que no passi, de, però que es poguessin veure afectats per les interlocutòries i nosaltres. Sí que demanaríem que, doncs, en cas que hi acabés passant i que els centres i els i els mestres d'aquí de la ciutat decidissin doncs, desobeir la llei i doncs, revessin el, el suport de, de l'Ajuntament. Torna a intervencions. Senyor Borrego. Ja sé, senyora presidenta. Uh, jo no em és que a vent i uh, aquí diversos advocats, com he dit moltes vegades, Vostès demanin que no s'acati una sentència d'un tribunal. Com podem demanar als ciutadans i ciutadans d'aquesta ciutat que complessin la llei si vostè diuen que no s'acati el que diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? Això és una incoherència total. No es pot demanar que s'incompleixi la llei. S'acata la llei o no s'acata la llei? O s'acata quan vostè els agrada, clar. Aquí diuen vostès que català és la llengua oficial, no el que hi Catalunya és cooficial, hi ha una altra llengua que és el castellà que també és la llengua oficial i li puc assegurar que des del Partit Popular el que volem és que això sigui un fort en un futur en totes les col·legis de Catalunya que ara, gràcies a un pare que durant 5 anys ha estat lluitant perquè si la reconeixi la llei s'ha aconseguit això i esperem, i des del Partit Popular donarem suport a qui figueres, si és necessari a, tot, a tots els pares, que ara puguin anar i amb tota llibertat se'ls pugui informar això. Perquè ara hi anava bon pare i, esclar, no tenia aquesta opció. Ara sí que tenia aquesta opció. I estem en un país lliure, de moment. De moment fins que ens legalitzin alguns. Però de moment, estem en llibertat i en democràcia. I trobo totalment incoherent de que vostès, a més, diguin que no s'acompleixi una llei. La llei està per acatar-la. També a mi no m'agradaria pagar l'IBI i el tinc que pagar. Jo tinc que pagar l'impost de circulació de vehicles doncs demà pues, els ciutadans d'aquesta ciutat no la pagaran vostès diuen sí perquè és la llei però la llei s'ha d'acatar i aquí el Tribunal Superior com diu aquí hi ha 5 interlocutòries que sis o 1 més i s'ha de complir per tant crec que vostès són irresponsables i només si vostès donen suport a alguns centres escolar nosaltres donem pressuport a qualsevol pare en aquesta ciutat que vulgui que es compleixi ja la llei com marca l'Estatut i la Constitució d'Espanya en relació a la posició del, del grup municipal de de Convergència no? i donarem suport i donarem suport pel que hem explicat a la junta de portaveus, però que podem reproduir aquí en el sentit de que, eh, en contra del que el que manifestava el, el regidor del, del grup municipal del Partit Popular, no demanem que no s'acatï la llei, rebutgem el contingut de les interlocutòries, acatem però no compartim de cap manera el que s'hi diuen aquestes interlocutores i buscarem tota aquella interpretació jurídica necessària en el dret autonòmic català, estatut d'autonomia i les diverses fonts del dret que el van derivant perquè se segueixi aplicant el model educatiu, el model lingüístic en, en el sistema educatiu català és a dir acatem però no compartim i farem tots els esforços d'interpretació interpre possible per seguir aplicant el dret lingüístic català derivat de les fonts del dret catalanes rebutgem el contingut de, la, de les interlocutòries no, els, no, no, no no cridem a no catar los i en aquest sentit que, al igual que s'ha fet des d'altres municipis de, de Catalunya s'han posat a disposició serveis jurídics dels ajuntaments en favor d'aquells centres educatius de primària que al final si bé no la planificació i la gestió són competència municipal, però sí que la primària és molt més de competència municipal que en altres estaments educatius, en aquest sentit sí que posaríem a disposició els serveis jurídics que siguin necessaris per poder, per poder seguir aplicant el model lingüístic català. En aquest sentit, seria la, la, la posició del grup municipal de Convergència i Unió en relació a aquesta moció. Senyora Mata. Sí, miri, senyor Borrego, vostè que diu tant de complir les lleis i complir les lleis, ara, per tombar la moció que jo he presentat de catalització de les fires, la seva companya de banc ha invocat a passar-se al forro dues lleis, la llei de normalització lingüística i la llei, el reglament municipal i europeu de control dels decibels. Per tant, nosaltres, jo ja li dic, nosaltres sí que estem d'acord amb no complir algunes lleis que ens assemen injustes, però vostès, que sempre diuen que totes i totes i totes les lleis s'han de complir, apliquin-se aquesta normativa. Senyor Casellas. Sí, també per fixar la posició del grup socialista, que no ha pogut estar a la Junta de Portaveu, senyor Diego Borrego no, nosaltres no convidem a catar res, el que fem més rebutjar, vull dir, si jo li la quantitat de sentències que hi ha hagut de catar i que rebutgi profundament, vull dir la llista seria interminable això so, que ens estava dient la senyora en aquí no es proposa no a catar res, sinó que el que es proposa doncs, és rebutjar-ho no hi estem d'acord, no ens agrada perquè és un atac vostès estan polititzant aquest assumpte porten 5 o 6 anys polititzant això estan convertint una cosa que era una història d'èxit una història d'integració, una història d'anar endavant una història model en molts llocs eh, per tirar endavant el nostre país ho estan convertint en un conflicte vostès practiquen la política de la terra cremada la, terra, la política del conflicte la política del recurs d'inconstitucionalitat amb el tema de l'Estatut Això és, ja veu veuen vostès on ens està portant tot plegat l'emoció que hem parlat abans eh, manifestacions i eh, trencar i possiblement doncs, al final es podria acabar així jo el que els demano és que tinguin seny que no converteixin totes les coses del dia a dia que funcionen en una qüestió política perquè finalment les conseqüències són terribles i poden arribar a ser-ho molt més de veritat que jo els convido a reflexionar sobre aquesta actitud el país té molts altres problemes que anar-ne creant defecticis com aquesta qüestió del català, molts altres senyor Borrego Gràcies, gràcies, senyora presidenta. Només per referència a mi, si m'aten sense ni d'entendre problemàtica, bé, i ara hi ha una visió logística, sí, la convido vostè a vostè passejar pels carrers de Figueres eh, i vagi vostè denunciant tots aquells cartells que no estiguin en català que ho compleixin el govern aquests senyors que demanen pues que ho compleixin. Aquesta lliure de decibel, sí, jo sóc el primer en dir-ho però esclar, com diu la senyora Corxo eh, escolti'm, estem en una recente final quan tinguem aquí acústica durant quatre dies a mig de la ciutat, també demanem que es compleixi la normativa de decibels. Eh? que li semblarà? Segur que no la compleixen i estan al costat de vivendes. Per tant, la llei ha de ser sempre igual, no per quan ens agrada. Gràcies. Bé, procedim a, a votació l'urgència, entenem aprovada per unanimitat. La votació de la moció. Vots a favor? Vots en contra. Resultat senyor secretari. S'han de més 20 vots, 17 afirmatius, 3 negatius i cap d'abstenció. Molt bé. Doncs passaríem a l'apartat de pregs i preguntes d'aquesta sessió plenària seguint el reglament orgànic municipal. 5 preguntes per grup, com a màxim. Gràcies. Uh, començaríem senyor Gratacos de menor major, no entès, senyor Monfort sí, sé que la plataforma d'afectats per l'hipoteca havia presentat una instància per poder participar en el ple, no sé si quin, quin ordre seguirem però si, si és per nosaltres jo preferiria que ho comencessin ells però no sé a quin... Com bé, en aquest dir? sentit hauríem d'estar el que diu el reglament orgànic municipal, l'article 151 que diu un cop finalitzat el ple es pot en concret un, un cop finalitzat el ple, l'alcalde pot establir un torn de prems i preguntes per al públic assistent sobre temes concrets d'interès municipal i tindria que buden aquí aquesta participació. Uh, entenem que s'ha de respectar aquest article, llavors seria després de l'apartat de, de prems i preguntes. D'acord. Aleshores, la meva pregunta és si el senyor Pere Giron podria confirmar si s'ha cobrat finalment la subvenció de la Generalitat de l'autobús elèctric i si és així, doncs... Doncs van estar contents no, de veure-ho, Raül. Oh. Senyor Giró. Doncs sí, confirmo que s'ha cobrat eh, la totalitat de la, de la subvenció que es va demanar de, del, del bus elèctric. Senyor Font. Sí, fem... Si ho ventilo tot de cop, faré dos peticions i una pregunta. La primera petició és que en el ple passat vam, vam demanar que se'ns facilités de manera regular eh, quina és l'autorització que es fa del cotxe oficial per part de l'alcaldia. La, la, eh, ens agradaria també, si pogués ser, tenim entès que es fa servir una targeta de crèdit per pagar els, els peatges i el teletac i tot això. Eh, teníem entès eh, si és si és així doncs ens agradaria també conjuntament quan, quan ens enviïn això doncs que s'hi si afegeixi això o sigui quan, quan ens enviïn l'informe del, del cotxe oficial que s'hi afegeixi també a les despeses aquestes per altra banda l'altra petició eh, la pregunta era sobre el, el ple passat teníem una moció que vam retirar a l'últim moment en què parlàvem del molí de l'Anguila i parlàvem del rocòdrom i estàvem esperant notícies a veure com evoluciona si si finalment té ja lloc definitiu per, per tenir o no té lloc definitiu. I l'altra petició que ara m'ha vingut al cap era hem, les últimes setmanes hi han hagut obres aquí al, a l'alcaldia que en algunes coses realment, realment eren necessàries. Hem, ens agradaria saber si podríem rebre les, les factures d'aquestes obres o ens d'esperar als comptes generals d'aquí un any i pico per, per tenir-les. Gràcies. Bé, com que tot són qüestions d'alcaldia, però responc jo mateixa. Bé, bueno, respecte al vehicle d'alcaldia ja li vaig dir que li podíem facilitar una relació dels quilòmetres que arriba a fer el mes. Ara, jo entengui que les gestions que faci un alcalde doncs en cert caràc no són secretes, però sí que entren dins de la gestió de governing i eh, no li explicaré en el detall exactament eh, cada dia amb qui m'he entrevistat, amb en quin despatxos he anat, li podem passar sense problema els quilòmetres, però expressament allà un s'ha anat i amb qui m'he entrevistat, doncs entengui que no, que no ho farem. De targes de crèdit no n'hi ha. En tot l'Ajuntament ningú disposa d'una targeta de crèdit. El que hi és un teletac, que amb el funcionament normal d'un teletac ho carreguen directament entenc el banc com, com qualsevol teletac de, de qualsevol particular sobre les, les reformes en aquí podem passar s'ha pintat, pintat sí senyor Felip s'ha ah, fet amb la brigada Gràcies, senyor president. Sobre les reformes que dius que s'han fet aquí han sigut bàsicament en pintura i, i prou, vull dir, no hi ha hagut res més. Aquestes obres entren dintre el, el pressupost normal que tinguem una brigada de capdavant, vull dir, de manteniment d'edificis municipals. Per tant, no hi ha factures. La factura, l'única cosa que es fa és que compres una quantitat de pintura i va fa servir per pintar aquí o per pintar al carrer. Sí, és que teníem entès que hi ha hagut també adquisició de mobiliari amb... Um i en aquest cas sí que hi hauria factura si, si no és així i no ho tenim ben entès Sí, en aquest cas a part de la, de la pintura hi haurà adquisició de, de cortines que quan tinguem i s'han canviat els sofàs de, de l'alcaldia que també quan, que quan tinguem factura no, no hi haurà problema I, i, i s'ha tapissat la les cadires també del, del despatx de, de l'alcaldia. Hi ha les mateixes cadires, però s'ha canviat la, el tapissat. Respecte al rocòdrom? El rocòdrum, molt, molt breument, i no són bones notícies, o sigui, el plan A, l'opció A que teníem, eh, se'ns ha quigut per ara, ara estem treballant amb l'opció B. Eh? És, eh, però sí que hi estem treballant, de de negociar que pugui posar-se en algun lloc i esperem, aviam si en el ple vinent que ja no hagi de tornar a fer aquesta pregunta i li podem dir que realment el locodum ja està instal·lat en un lloc el màxim d'adequat possible. Senyora Mata. Bé. Havíem preparat diverses preguntes, però de que la gent de la PAH doncs, els haurem de fer esperar fins al final, en faré una de sola, que penso que per la seva, per la seva temporalitat s'ha de fer en aquest ple i no en un altre moment. M'agradaria, senyor Toro, que m'expliqués em desmentís la notícia que ha sortit a premsa, segons la qual els grups de l'oposició vam ser convidats a un Consell d'Administració de Fisersa dilluns passat. Perquè ni jo vaig ser convidada, ni els companys de l'oposició amb qui jo he parlat, que vam ser expulsats del Consell d'Administració de FICER-SE no, no ho hem estat. Per tant, per la meva tranquil·litat i m'agradaria que per la seva honorabilitat que m'expliqui què ha passat o que exigeixi una rectificació als mitjans de comunicació perquè aquesta informació, al meu entendre i amb la informació de la que disposo ara, és falsa. Sí, bé, um, l'afirmació és una mica dura, um, però uh, Vostès van rebre, entenc, la convocatòria amb tots els punts de l'ordre del dia i tota la informació dels de... temes que s'anaven a tractar en el Consell d'Administració i hi havia instruccions molt concretes de que s'enviés tota la documentació tant als regidors eh, membres del Consell d'Administració com a tots els altres que no ho són eh, amb la indicació de que estaven convidats a vindre al Consell d'Administració. De fet, el senyor Font va assistir en aquell Consell d'Administració, va estar aquí present. Per tant, jo vaig entendre que eh, havien estat convidats i que eh, tenen clar que poden assistir no solament en aquell, sinó a tots els que es celebrin de cares a darrere i de cares en endavant. Eh, aquesta és la intenció i aquesta és la voluntat i eh, es donguin per convidats a futur per a tots perquè continuaran rebent la informació, la convocatòria, més tota la informació anexa dels punts que s'hagin de tractar perquè vostès puguin estar suficientment informats i assistir, evidentment, en el Consell d'Administració. Senyor Font. Sí, és, és, és cert que jo hi vaig assistir, però també és cert que jo no hi vaig... ser no hi vaig ser convidat. Eh? Jo vaig, vaig rebre la convocatòria, vaig treure el cap per aquí i se'n va deixar entrar, però eh, en cap moment l'oposició, o l'oposició que no formem part del Consell de se'ns va convidar a, a assistir-hi. Eh? Hi ha una qüestió més que voldria posar en evidència. I a la darrera, quan ens vam constituir, eh, vam parlar de que, eh, i això ho tinc a la memòria, i corregeixim eh, si no és agins, a una sessió que es va celebrar en allà mateix a Eficerça es va dir clarament que la comissió de control que es tenia que constituir, que en teníem que no era necessària en tant en quant volíem integrar a tots els membres en el propi Consell d'Administració evitar duplicitats i eh, també tinc clar i tinc assumit que en aquell moment els, els donava a vostès per convidat però el fet és que han tornat a rebre la convocatòria, no sé els termes exactes, perquè no vaig fer jo l'enviament personalment d'aquesta documentació i de la convocatòria i com posava el mail que van rebre vostès. Però eh, el fet és que la voluntat és que vostès assisteixin i, repeteixo, estan convidats a tots els Consells d'Administració que se s'elebin d'aquí a futur. Senyora Mata. Bé, senyor Toro, eh, la, el redactat senzillament deia que ens, ho, ens adjuntaven la, la convocatòria, eh, no ens adjuntaven la documentació, eh, però vaja, jo de convocatòries en rebo moltes a les quals no m'adonc no per convidada, sinó no m'ho diuen expressament, més quan hi vam ser expressament expulsats. Eh, Tan és així que jo, a vostè, jo li reenviaré el correu a vostè i també ho enviaré doncs, a la gent de la premsa i a tota la gent que ho vulgui veure, contrastant-ho amb, amb la documentació que, que va sortir els diaris. I llavors voldria que em fes un aclariment. Llavors, ara nosaltres estem convidats al Consell d'Administració com, com a què? O sigui, continuem expulsats però podem anar-ho a mirar. És això? Hi ha uns membres establerts en estatuts que som, formen part del Consell d'Administració i els altres membres regidors de l'Ajuntament estan convidats a assistir a totes les sessions del Consell d'Administració. Uh, no no contestaré sobre l'altre punt, no crec que valgui la pena. Senyor Casellas, la una pregunta i permetim que em, que faci una consideració sobre el que s'ha dit. I aquell senyor Toro, a mi em sembla tot plegat un desgovern i una fugida endavant, miri, de clar. I aquella comissió que havien constituït amb els altres membres de l'oposició, per què no reformen? donem entrada en els membres, en els membres de l'oposició del Consell d'Administració en la proporció que sigui convenient perquè vostès no puguin perdre cap votació i llestos i tothom content i no sortim al diari que avui sí que demanó, no, que m'has convidat, que no m'has convidat, no sé i la comissió quan la reunirem o és que hi Consell d'Administració per nosaltres i Consell d'Administració per altra part de l'oposició més una comissió especial per altra part de l'oposició bueno, no, no anem enlloc en fi, és, és simplement un suggeriment eh? jo crec que és, és, seria més bon govern bé, bueno, també només faré una pregunta jo crec que deia una consideració senyor Giró, l'hauré de convidar a sopar finalment, com li vaig dir tot i, que està, tot i que han passat 5 anys però bueno, convidaré a sopar a veure, eh, jo que volia posar una mica de deures a l'àrea de comunicació de l'Ajuntament, ens acostem al final, del, al final del mandat i mi s'han anunciat forces coses m'agradaria que se me fes una relació de tots els projectes dels que se fet, per exemple, una roda de premsa, no, no diré una nota, eh? una roda de premsa, diguis al Parc de les Olors, el Parc de les Confessions, què farem amb el Ramon Reig, la Cas de Vigues, l'Hotel de l'Aigua, m'agradaria que s'han fet una relació de tot el que s'ha presentat públicament, dels recursos que hi hem destinats i de tot el que no és, o no funciona, o no ha sortit, o no s'ha posat en marxa, o no consta el pressupost. Tenim temps, dir, entenc que l'àrea de comunicació veient... L'espicabrella és que ja està força saturada de feina, per tant, em puc esperar un mes, dos, tres, però aquesta relació sí que m'agradaria que se m'ha fes i així podrem valorar-la adequadament en una sessió plenària El grau de compliment dels anuncis del govern, que segurament espero que ens sorprengui, perquè jo, francament, crec que és bastant baix. Gràcies. Bé, relació a aquesta afirmació, ja atès que l'àrea de comunicació penja directament a l'àrea de Caldia, tindrà aquesta relació, però és que a més tindrà una avaluació completa de tot el programa d'acció municipal, tot el PAC, tot el PAM, el Pla d'Acció Municipal, realment, i veurà que el grau de compliment, a vegades les percepcions són distorsionades, eh? quan, quan, quan posem el foc, clar, és allò de veure el got mig ple o mig buit, i quan el vols veure mig buit només veus el que s'ha deixat de fer, però si mires el got mig ple voràs el gran grau de, de compliment que s'ha fet del del Pla d'Acció de, Municipal. Per tant, eh, sí, sí, sí que tindrà aquesta relació del no fet, però perquè tindrà una relació de tot el que s'ha fet del, del Pla d'Acció Municipal i ja veurà que el grau de compliment d'aquest pla és, és molt elevat. Senyora Olme. A veure, faré un pre prequi, una pregunta. A veure... Un preg en referència també al tema de Fissersa, perquè veig que el senyor Casellas té ben a parlar, i sí que volia dir, jo pregaria, a veure, que es faci, doncs, que se li demani al senyor secretari, a veure, tot el tema del Consell d'Administració, que ja l'he comentat abans, perquè, bueno, doncs, ara membres de posició venen, no venen, però, a més a més, hi ha gent que treballa allà a Fissersa que l'altre dia també i jo, entenc, que, jo crec que abans del Consell d'Administració es tenia que haver dit doncs, bueno, aquests senyors doncs, doncs, bueno, formaran part avui d'aquest Consell perquè fins i tot varen parlar llavors eren quatre persones no? Que, no, bueno, que no formen part d'aquest Consell d'Administració i per tant sí que pregaria que d'una vegada per totes se doncs, demani, i repeteixo el senyor secretari i, ens, i les pautes a seguir en aquest Consell ha d'haver aquestes persones i, i si llavors es poden anar convidant així fer extensiu doncs bueno, que ens diguin si també nosaltres podem fer extensius a convidar a gent molt experta que també ens vinguin allà a donar suport o assessorament o a veure eh? ja ens li agrairia doncs, eh? que ens fes arribar doncs, el que li digui el senyor secretari Bé i per altra banda doncs, bueno, la pregunta que li vull dir el, el senyor secretari demana la paraula jo ah. no tinc res a veure amb con el Consell d'Administració de, de Figueres de Serveis S.A. El Sennyor Almedo segueixi sí. Bueno, doncs prega, prega, un altre pre pregaria doncs que van bueno, que vostès busquin doncs, la fórmula amb algú jurídic, amb, amb algú que ens pugui assessorar amb aquest tema perquè veig que, que no, no, no està gens clar. eh Uh, bé, la pregunta serà, uh, ara fa 15 dies, que justament vostè estava fent a allà al Breston, doncs bueno, em van telefonar perquè bueno, hi havia tots un, uns veïns just de darrera del doctor Paster, que bueno, quan varen vindre que li volien comentar una sèrie de coses, ja era fora, eh? bueno, va ser coincidència, eh? no sí, eh? li volien comentar, Bé, just en aquest carrer d'Actor Pasteur, hi ha quatre, eh, per, quatre places de, de, de vàlids, no? A llavors bueno, jo hi vaig anar -hi i em van dir que bueno, la seva preocupació és que ells creuen que sí que n'hi ha una que realment seria correcta perquè és una persona que és minusvàlida i és ella la que ella condueix el cotxe i porta el distintiu lògicament Bé, amb aquesta no tindrien res a dir, però després hi ha tres aparcaments més que llavors, segons me diuen, és que són gent que no, no, no són minusvàlids, sinó que tenen sí que una minusvalia, però que llavors doncs, és familiars o parents o amics, que condueixen aquest cotxe amb aquest instintiu i llavors no és que estacionin un moment per deixar-la, sinó que aparquen no? i llavors constantment hi ha un rodatge de cotxes. A no? Llavors, és clar aquell carrer hi ha pocs aparcaments perquè crec que només vaig comptar 10 o 12 eh? i que esclar, estan... No? Llavors, hem, nosaltres hem mirat la normativa i realment aquí vull dir que ho explica molt bé no? és pura, justament doncs, la persona que sí que té aquesta minusvalia i que ella condueix el cotxe, llavores sí que pot tenir, doncs aquesta plaça seria ja d'aparcar. Ara, la resta, segons el que diu aquí la normativa, i si no, doncs el senyor Gécora, que a veure què em pot dir al respecte, doncs no, llavors no tindrien, perquè, bueno, ja també fan coses, ells a peu, entren i surten, sinó que tenen una minusvalia, i el que els pot acompanyar, doncs pot aparcar qualsevol lloc i que puguin, doncs, fer una baixada, una pujada, no? a veure què em poden dir al respecte. No? I de passada doncs, també ja que eren allà, doncs, bueno, estan també molt preocupats de, de, bueno, de temes de convivència i després també doncs, de, de temes de voreres. llavors en el carrer crec que era el carrer Mandri també, Uh, sí, el Ramon Mandri, llavores hi ha unes branes que ja porten molt de temps que estan trencades i que, bueno, qualsevol dia es pot fer algú mal i, bueno, voreres, vull dir, bueno, lo, que, lo de sempre de tots, doncs, tots els barris, no? Aquesta preocupació d'aquest vandalisme que hi ha i de, i de tot això Doncs a veure què em poden dir al respecte o, bueno, això poder ara anar aquí serà difícil, però, bueno, fem... Un que es pugui fer una valoració realment amb l'ordenança a la mà i que facin un enseguiment de veure doncs qui té aquests carnets de, de, de minus, eh, per poder aparcar o no. Gràcies. Bé, en relació a la zona blava ai, perdó, a la zona d'aparcament minús vàlid, eh, reservat a minús vàlid a en aquest cas em porta la, la gestió, però el senyor Iecora sembla que té resposta, sí? Gràcies senyora presidenta uh, accepto i em comprometo a fer una revisió d'aquestes places de minuts vàlids del carrer Doctor Pasteradi, no? I no hi ha absolutament cap motiu per fer una revisió, si cal, a la baixa, és a dir, eliminar places, o al revés, a l'alça, ho fent contínuament als carrers de la ciutat. Senyor Toro, en relació en els convidats al Consell d'Administració... Bé, eh, tal com li he comentat anteriorment en el, la Junta de Portaveus, eh, hi ha uns estatuts a la societat que preveuen una sèrie de situacions i eh, jo ja li he pensat que aquests estatuts preveuen eh, que es pugui convidar en els tècnics perquè puguin exposar tot allà aquelles matèries que de manera tècnica siguin necessaris i perquè inclús els consellers tinguin eh, una major informació, puguin preguntar ls hi directament concretament l'article 16 dels Estatuts, diu que el president i altres membres del Consell podran sol·licitar la presència dels càrrecs directius de la societat o d'altres persones que considerin convenient perquè assisteixin, amb veu i sense vot, evidentment, a les reunions del Consell a fi d'informar o assessorar sobre els assumptes que es tractin. Per tant, entenc que aquesta és la resposta que vostè demanava. Evidentment, no voten. <coughs> Uh, perdó, sí, uh, no hi ha cap més pregunta per part de cap més grup. Senyor Borrego. Gràcies, senyora presidenta. Um, en el ple del mes passat uh, es va tornar a reactivar la comissió sobre el barri de Sant Joan. Uh, dia d'avui no hem rebut cap convocatòria oficial uh, sobre aquesta comissió. Si sí de dir que, bueno, uh, diumenge vas rebre una, un correu informal per part del per part del regidor Jordi Mascaef bueno, diguem que reservem un dia i una hora per una convocatòria uh, bé, no és, jo crec que no és la forma jo fins que no rebi la convocatòria oficial no no considero que no he rebut res però a més a més les sorpreses que jo pensava que això només havien rebut els, els membres d'aquesta comissió però resulta que ho han rebut tots els regidors d'aquest consistori per tant també és una altra qüestió que jo pensava que aquesta comissió només érem els que estàvem assignats pel grup i veig que ho han rebut doncs, tots els regidors no sé si va ser un, un laxos del regidor però bé jo crec que les qüestions no, ho sento molt però no comencem bé a veure estem parlant d'un assumpte molt important, crec que potser el més important de la nostra ciutat sobretot en tema de seguretat Fa uns dies, a una emissora local, la l'alcalde de Llers va exposar molt la seva preocupació sobre aquest assumpte, que inclús que se li ha fet arribar en la regió de seguretat. Però no és tan sols que efectius hem Llers, afecta tots els pobles que estan en aquella carretera terrada Terrara, Sant Llorenç, al La gent d'aquells pobles doncs, no poden passar, tenen que de desviar-se per l'estat de Llers. Eh, fa cinc mesos, de, avui precisament fa cinc mesos, de la terrible mort en el cementiri. Bé, què hem fet? Res. Activar una reactiva comissió, que de moment no ens hem reunit. Això sí, durant aquest mes, vostès sí que s'hi van afallant, un mitjà de comunicació, pot doncs sortir, que es faran dels ajutjaments a MIRA, 44 habitatges durant aquest any 2014. Considero una falta que això es podia haver explicat en aquesta comissió, amb de sortir en premsa. Així sí, sí, sortir en premsa, però però no informar a qui tenen que informar. Eh, no parlem d'aquest barri és que això afecta tota la ciutat parlem, però és que la, la qüestió és de seguretat i de molt més Mira, jo li poso un exemple eh, he demanat eh, els vehicles que ha retirat la guai urbana durant un any passat en total a les ciutats s'han retirat 2.371 en el barri del Colobret el barri del costat que vostès saben perfectament que una de les principals queixes és els vehicles mal aparcats i si no ho hem d'anar al carrer Avignonet i veurem com estan les sorpreses que un any s'han retirat 25 vehicles, és a dir 1,5% del total de vehicles de la ciutat, en un barri del Colobret oh, wow. per posar-nos sempre, al carrer Fortià carrer Fortià, si vostè sap més o on està i la seva distància, s'han retirat 70 vehicles en un any 70 en el barri del Colobret problemes de circulació i de civisme, 25 vehicles alguna funciona no estan posant vostès fil a l'agulla és o sigui, a dir si la reunió d'aquestes comissions és anar a passar l'estona i li asseguro que nosaltres ens retirarem d'aquestes comissions és a dir, no anem a fer això anem a posar, a solucionar i a intentar a posar les coses bé és o sigui, si realment eh, vostès segueixen amb aquesta actitud crec que aquest, aquest problema anirà a més afecta no tan sols en aquesta ciutat sinó a altres pobles del voltant i per tant demanaríem si es plau que o ho suprenguin seriosament o si no bé nosaltres el, no, en aquesta comissió si, si, bueno, el dia que es reuneixi i veurem veure, a veure com va, perquè no creem, creiem que l latitud ha de ser una altra més positiva, però sobretot anar a la feina. Gràcies. Bé En relació a, aquest, a aquesta pregunta en relació a la comissió ara el senyor Masquev li, li pot contestar: en relació a les afirmacions de, de la premsa, jo li li, li agradaria que aquesta notícia que vostè diu que ha llegit, que, que la llegis amb veu alta, a veure si troba vostè, segons l'Ajuntament, segons el Govern, el, no tot el que surt a la premsa surt de l'oficina de comunicació de l'Ajuntament de Figueres. Trobi vostè algú, el, algun indici que digui segons el Govern municipal en aquesta notícia. Generalitat i Ajuntament estan estudiant cas per cas les famílies que viuen en 44 habitatges que s'han desallotjats. L'objectiu és primer resoldre la qüestió social i fer allotjaments com es donava el 2014. Bé... Sí, no sé. però el, el que jo li pregunto és... Bé, a la periodista del Punt Diari algú li va donar aquesta informació. Jo no crec que aquesta... Aquesta, aquesta informació... La de periodista s'inventi les notícies, crec jo. No? Aquesta informació fa temps que s'ha donat, com moltes altres, i les fonts d'informació dels mitjans de comunicació... Es treuen a vegades de la pàgina web, es treuen de notícies anteriors, es fa un seguiment i es va traguen una notícia i no cal que m'ho pregunti a mi, en tot cas quan acabi el pleu, preguntin als periodistes, fa... van, van fent un seguiment de la notícia. En cap cas en aquí posa segons s'ens ha dit per part del govern municipal o segons fonts consultades, ajuntament i generalitat i és veritat, això és ben veritat, fa mesos des de que va passar allò que hem iniciat aquesta tasca de detecció primer de les persones que estan empadronades en 44 habitatges i s'està fent el seguiment de veure qui paga el lloguer, qui no el paga el, el, el lloguer i quins habitatges es podran desallotjar i quins es podran reallotjar. I, i això, això és una tasca que es ve fent. A, aquestes informacions a la premsa surten a vegades promogudes per, per nosaltres des, des de l'oficina de comunicació, és ben cert, però moltes vegades els periodistes busquen les seves fonts o treuen els seus mitjans i fan seguiment d'aquestes notícies. Però sí, és a dir, no té més, més importància, això tampoc és que ens afecti gaire, que ens digui si ho traiem nosaltres o no. Vull dir, nosaltres el que és veritat el que hi diu: Això és ben cert. Ara no en retregui que només ho traguem a la premsa. Els mitjans de comunicació van fent el seguiment de les notícies i en tot cas el funcionament els hi pot preguntar en ells d'on ho treuen. Eh, respecte a la grua, eh, les dades són dades, són dades, però, ens pot arribar a distorsionar la realitat vostè diu, el carrer Fortià han tret 70 vehicles, què hi ha al final del carrer Fortià? un solar enorme on hi aparquen molts vehicles és que no és el carrer d'on es treuen és què hi ha, si hi ha un aparcament de vehicles hi ha molta més probabilitat de que vagi una grua i retiro els vehicles que no en un lloc o no poden aparcar vehicles Vull dir, clar, les coses depèn de com es diuen Pues, potser és normal que en el carrer Fortià s'hagin tret més vehicles perquè hi ha un aparcament en aquell solar, que és de la seguretat social, que està d'això, que s'hi ha hagut de fer moltes actuacions en aquell sentit perquè a vegades hi ha vehicles mal posats i s'han d'anar a treure. No és que el carrer Fortià hi hagi una obsessió per part de la Guàrdia Urbana i de la Grua Municipal, és que hi ha més vehicles al carrer Fortià i com això un exemple de que a vegades les dades dites de manera absoluta o sense contrastar pues es poden interpretar d'una manera, però que dites de manera relativa són una realitat completament diferent eh, jo no, no crec que hi hagi distribució o fixació de, de, on es van retirar cotxes per part de la, de la grua municipal en funció de les zones de la ciutat sinó que al contrari, moltíssimes vegades aquesta grua actua per trucada per trucada de gent que té iguals i altres vegades d'ofici, de moto propi però no, no va segons els carrers en funció de que amb uns s'actuï si més que amb altres Respecte a la comissió, el senyor Maskev li, li pot explicar com va? Gràcies, senyora presidenta. Bueno, en primer lloc, m'ha sap greu que, que faci aquesta intervenció, senyor Borrego, perquè eh, efectivament jo vaig enviar informalment, extraoficialment, un mail el diumenge per fer partícips a tots els companys, de, a tots els càrrecs electes, de que el dilluns, concretament, us han anat a el dilluns de la setmana que ve a les 7 de la tarda, eh, ens reunien per primer cop. La meva intenció única i exclusivament era... Que els meus companys es guardessin un dia i una hora, tal com vos des en van dir una hora que a tothom li sigués compatible amb la seva feina per poder fer una reunió de la comissió del barri de Sant Joan amb la qual, home, em sobta perquè no tenia eh, la necessitat de fer-ho els l'ordre del dia, els hi passarem entre demà i demà passat però em vaig avançar i els hi vaig dir us plau guardeu aquest dia i aquesta hora perquè farem aquesta reunió i perquè no els hi vingués de sorpresa en segon lloc, efectivament vaig enviar el mail a tots els càrrecs electres, electes perquè, bueno, ja vam obrir la comissió eh, que poguessin assistir-hi tant tan els membres podien ser tant càrrecs electes com càrrecs no electes tal com vostès en van dir és més, aquest mail també el vaig fer extensible amb el senyor Panequer i amb el senyor Oliva com a representants de la federació i de la SUF perquè també es guardessin el dilluns de la setmana que ve com el dia per poder-nos reunir en tercer lloc i els hi vaig dir que home, que la, a la reunió a la comissió eh, la volia fer donar-li un, un caire constructiu, nosaltres ens ho molt en sèrio i jo els hi vaig dir que tot i que hi hagi gent que pugui pensar que estem en període preelectoral, nosaltres demanem gent constructiva i gent positiva, amb la qual me sorprèn que abans d'haver assistit a la primera reunió ja faci un amago de eh, ah, voler abandonar en aquesta, aquesta comissió en quart lloc el tema de les vivendes de l'Incasol. Nosaltres els í vam dir que just abans dels fets dels malorats fets de l'1 de novembre, l'alcaldesa i jo ens vam reunir personalment amb gent de l'Incasol, amb lo qual cosa totes les notícies que surten a la premsa, crec que vostès la saben. Un altre punt dels meus, dels meus temes intento sempre fer-ne partícip a tots els membres a tots els altres regidors tal com jo els de reunir un dia i tal com intento fer amb el temes de mercats o tal com intento fer sempre que algú en demana aquest divendres tinc una reunió amb gent d'Esquerra Republicana per parlar sobre el barri de Sant Joan jo no em tenco mai a parlar d'aquests aquest, temes amb la qual me sap especialment greu que vostè, vostè em digui això quan nosaltres, jo en aquest cas vaig enviar aquest mail pues bueno, eh, amb una bona intenció gràcies senyor Borrego gràcies senyora president. senyor Mascaff, jo no dic que vostè que no tingui bona intenció però jo li dic que, a veure mmm entengui'm, hi ha unes persones que estan designades en aquesta comissió que jo sé sàpiga eh? bueno, si les meves dues companyes volen venir, però suposant no hi ha cap inconvenient però escolti'm, jo una comissió que la senyora Almero o la senyora Corxo estan designats, jo no hi puc -hi. és que això és el que marca el reglament aquí vostè en cap moment va dir que en aquesta comissió podria assistir qualsevol regidor això no ho és i que vostè ho va enviar però que no pot, no pot assistir. hi ha unes persones que estan designades i començo a tornar a dir, les coses tenen que haver seriosament, és el que li dic no que vostè vagi amb la intensitat a que, ara si vostè me diu, però jo no recordo que poguessin existir tots els regidors per això vostè va demanar que cada grup designés un, un representant, perquè si poguessin anar tots ja no tenia que haver fet cap representant que vagi tots els regidors i punt perquè van tenir que representar un representant quan, senyor, senyora, senyora alcaldessa, mi, jo ho decidiré molt clar, la grua li és molt més fàcil anar un vehicle al carrer Fortià que al carrer Villonet o al carrer Major. Més fàcil i menys problemes. Els barriques que estan aparcats a vostè, on vostè diu, no molesten a la circulació i si no, que m'ho demostrin. No molesten a la circulació i cap vell truquen. Lo que faig, que és molt fàcil, necessiten recaudar cap al carrer Fortià, que és més fàcil enganxar no al carrer Villonet, que hi ha problemes Vagin amb vostès a les 5 de la tarda al carrer Villonet, quan els vehicles estan a la parada de bus i retiri'ls d'allà retiri'ls, eh? del carrer Villonet s'han retirat 4 vehicles vagi demà a la tarda la grua a retirar vehicles al carrer Villonet vagi a la parada de bus ja veurà, davant del bar Trabuntana estaran els vehicles, retiri'ls no, no n'hi perquè? perquè saben que tenen problemes, al carrer Fortià n'hi allà i cosa que cobraran, ho enganxaran ràpid aquesta la veritat, i a veure si l'any 2014 veurem els números, i ja ho veurà? a veure si ha augmentat o no ha augmentat ja ho que no haurà augmentat, moltes gràcies eh, Seguiríem amb les preguntes Senyor Almedo, sí Sí, una de molt breu eh, TV va, doncs eh no justament d'aquest barri, però també va del carrer Vinyonet. M'han fet extensiu també veïns, de just de la, de, del començament del barri de, ai, de, del carrer Vinyonet, han posat l'Església Evangèlica. I llavors, doncs, bueno, era per veure si, bueno, suposo que si està allà, és perquè té tots els permisos, tot el tema del soroll, de la insonoració, perquè, bueno, els veïns, doncs, consideren, doncs, que se sent molt de soroll, que hi ha molts de cotxes, vull dir que, bueno, la mainada està allà per fora i és que estan preocupats de cares a l'estiu, a veure com, com irà, no? Diu que sí que han fonat a la Guàrdia Urbana, i ha anat, però, bueno, m'agradaria veure el senyor Jécora si em pot donar alguna explicació al respecte, perquè estan molt, molt preocupats, sobretot del tema de Soroll. I després de l'aforament, eh, m'han fet arribar que també diu que només Ikevan és un aforament per 37 persones i que algú ja ha contat que allà n'hi entren 60 o 70. A veure què hem de dir al respecte. Gràcies. Senyor Jécora. Eh, sí, gràcies senyora alcaldessa eh, el tema de llicències no correspon a Guàrdia Urbana sí que correspon a l'observança de que s'ha de fer de les llicències que, que puguin existir eh, jo em comprometo també, al igual que abans de veure si efectivament hi han hagut reclamacions per part de, dels veïns i si convé de fer una revisió d'aquelles instal·lacions doncs evidentment la Guàrdia Urbana ho farà Sí, en relació a la llicència, el senyor Quim Felip, que és el responsable de l'àrea, té, té informació. Sí, sobre el tema d'aquest el coneixem, sí, és veritat que hi acaben donant un, un aforament de 37, eh? això, tenen llicència. sap que això les llicències que es donen als centres de culte són llicències molt laics, vull dir que tenen 9 mesos per anar presentant tota la documentació, però sí que és veritat que una vegada obren, qualsevol problema que tingui, si sí, és la Guàrdia i va que era un acte i si és un problema de que hi ha més aforament, doncs pues, d'alguna manera se'ls farà tancar i si no té insonoritzat el bocal com ha de ser, doncs farem tot el que calgui perquè ho facin i si no ho fan iríem a tancament que ja ho hem fet en algun altre lloc això ho van fer al carrer Borrassà però ara per ara tenen, tenen obertura tenen llicència d'obertura, ho tenen bé l'única cosa que potser sí que els hi falta alguna, algun tràmit a fer però això tenen nou mesos per anar portant tota la documentació que els mateixos tècnics de l'Ajuntament i ja els demanen però estarem a sobre dir, la Guàrdia Urbana doncs, que, ja crec, és, si hi ha algun, algun problema doncs, eh, hi actuarem senyor Barrego en el anterior mandat, anterior mandat la regió d'Esquerra Republicana quan estava govern el senyor Xavi Besura va posar en marxa un treball de camp sobre els monuments de la ciutat queda estudi, catalogació, estat i els autors Sabem que això s'ha bueno, ja portat a terme, segur que és un estudi molt ompli eh, i que s'han anat fent descobertes bastant importants. Nosaltres veníem a saber si des del govern està pues, previst aportar això a, a la llum i veure com està tot aquest tema. Gràcies. Sí, el senyor Godoi té informació al respecte. Sí, eh, correcte aquest, aquest estudi. De fet, el... Potser el va iniciar el senyor Besora, però d'alguna manera en aquest mandat es va, es va fer el, el tancament. Eh, tenim el projecte de fer-ne fer una publicació, però sí que el que estem treballant eh, abans de fer la publicació és de que es pugui adaptar eh, dins la plataforma aquesta coneguda de WikiarMap, eh, aprofitant tot to el treball. que passa que falta tota la part de descripció, o sigui, tenim la descripció tècnica de les escultures i el, el s'ha d'encarregar el procés de redacció correcta correcte, més plener, diguéssim, per al públic en general i l'idea, quan es va fer això era, per una banda, fer una publicació amb, lligant el, la, el, la guia el, el, els volums aquests que s'ha fet dels arbres per exemple eh? i però com que tenim la plataforma aquesta WikiArMap seria molt més fàcil i pràctic i ràpid d'adaptar-ho en aquest, aquest moments a partir d'aquí. Eh? Però sí que ho tenim en cartera. I alguna pregunta més? Senyor Greta Cos. Sí, no. <laughs> gràcies, gràcies senyor Alcaldessa. No, no volia intervenir però m'han posat així en vanteja ara. El tema llicències d'activitats que parlaven Tenim pendent saber si uns quants establiments, com el Museu de l'Hospital de Figueres, l'Estació de Busos, l'Església de Sant Pere i d'Immaculada tenen llicència fiscal, ai, tenen llicència de, perdó, tenen llicència i quin tipus de llicència, i si la llicència que tenen es diu amb, la, amb el que estan fent. Tenim pendent això. Gràcies. Sí, jo no sé si el senyor Felip té aquesta informació sí sí Va estranyat que et demaneixi d'això però és que sí mira el teatre d'avís sí que té tota, té tota la llicència que cal a més a més amb totes aquestes obres que ha fet ara, ara fa poc i que ja quasi els ha, acabat, els ha acabat ha acabat de condicionar tot el que li faltava però no com a llicència d'obertura sinó perquè ha condicionat millor, millor el seu recinte per tant té llicència d'obertura la Fundació segut Empordat també té llicència i més a més de que té llicència d'aportura té un certificat del registre del Departament de Territori i Sostenibilitat que més a més certifica que la gestió que fa és una gestió que, que d'alguna manera hi ha pocs, pocs edificis o pocs fundacions o poc eh, empreses que puguin eh, gaudir d'aquesta certificació per tant no només està bé sinó que està molt bé llavors l'Eglésia Sant Pere i en Macolada, aquí sí que Uh, això tenen un conveni, els tenen un conveni amb la Santa Seu i el govern espanyol, i amb el govern espanyol, que amb aquí nosaltres no, no, no hi entrem, no, no, no hi ha llicència d'aportura, perquè es regeix per un altre, per un altre conveni que és la Santa Seu i el govern espanyol i llavors estan fora també de, de la normativa que ja la laica de, ells van per un altre, no ten ressiara o, o l'eclesi de Sant Pere o i macoada fer obres, no? A condicionar, o sigui sí que podrien demanar una llicència de les obres que fan d'allí de, de, de, de sortida d'emergències tal com pot començar així, nosaltres no hi podem fer-hi. Això són com que jo em han donat els tenis, eh? per tant, el que no he mirat ha sigut eh, l'altre que m'ha dit, que no, jo tenia aquests quatre però l'altre, si vols, els miraré i en un 15 dies te'ls faig enviar. I, i la llicència d'activitats, eh? Sí, sí. És, és el mateix, el que en digueix... Llicència d'obertura. Eh, sí. d'obertura és el mateix, és llicència d'obertura per exercir l'activitat. Sí, recordar... Si vols, si vol, si vol, si vol, faig arribar, faig arribar tot el que tinc, vull dir... Eh? No, estem, estem en regla excepte la, la butlla papal que tenen els, els establiments eclesiàstics que ara m'ha fet recordar els meus temps d'opositora no acuerdo con el concordato de la santa de Sede 3 d'octubre de 1979 no, no, no. Molt bé, alguna pregunta més? Uh, doncs uh, formalment d'acord amb el que estableix el règim orgànic s'aixeca la sessió del ple